Buongiorno, buongiorno, good morning, guten morgen, good morning to you. Mëmësit që të vijëmish të keni ardhur në klubin e mëmësit Hapur edhe përtit në sot me këtu në valet e radios komtar e Klab FM Edhe në ekranin e Klab Plus 77 qërëshor Mirë mëgjes Mëgjesi jeri, Altinojta ja? dhe Loria ja, Mëgjesi në programin e përtit shumë Mishdashur mm -hmm. Këtu në klubin e mëgjesit E përshikoja jeri sësi program përtit shumë nuk ka mm -hmm. vetëm në radion tonë Por... A dhe jo vetëm në radio, duhet të në edhe jo vetëm në televizion, po ka programe të përditshme për shembull. Për po shikoj këto, këto takimet me me popullin që kryen, cila duhet të thënë kanë kaluar mun nën hundën ton pa u vënë re. Seriozisht. Si po, e kam patalje. Mm. Do të thonë ti nuk e shikon që kanë çdo nants për shembull po të vresh me vëmendje në lajme. Ëhë. Mm -hmm. Takimet me popullin ose në mos në lajmet në televizion ka shumë prej ujë i kanë braktisur ato totalisht. Edh shohin më fare, po Edhe në portalet, dalin her pasërë bëshon batuta, se si kryeministri tha kështu, e qytetari u përgjigja shtu. Mm -hmm. E ke përësysh? Po nërmaj. Grua ja i ndjerë skenarin, e këtëm mm -hmm. se që fari nga këto gjëra do më dhe që dalin her pasërë. Po, po vijare që kjo ndodhë gjdo dit, do më dhënë ka gjdo dit një takime popullin, qëhet turi i logarithënjës apo turi bashkë qeverisjes njëra nga këto. Mm. <tër> Zakonisht janë Po këto janë takime reale apo ka devijuar? Po do të gjithmonë një tok fjalësh, që është. Këpërsisht është si puna e modës. Ëh. Uh -huh. Për shembull në vitet 60-70, grupet e kishin gjithmonë më nga një dhë përpara. The Animals, The Beatles, pa. The Rolling Stones, The Black Sabbath, The Deep Purple. Ëh. Uh -huh. Dhe e gjenin gjithmonë një gjë këtu dhe ashtu ishte moda. Tani ja fusin Foo Fighters. S'ka më dhë përpara. S'pa dhë. Është gjëra tjetër, domo nga nga më ndryshme, Slayer do të nusë çfarë që dalin. Pasi ka Portugal the man, edhe kështu situatash. Ëm ose Rage against the Machine, që është një fjalë e tërë si emër grupit. Edhe këto duhet të jenë bash qeverisje, llogarit dhënje. Mhm. Kupton? T r r d d d d. 100, por po e ke domethënë sikur kemi ne një mision për ditë, duhet të ketë edhe ajo një Edhe zonjë çeverisja është e vështirë sepse përveçse të gjithë punëve të çeveris. Çi ka të merresh me urat, me trenat, me sigurinë ushqimore, me arsimin e një sër e tjerë e tjerë e tjerë gjëra që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve, e cilësinë e jetës së sigurinë atdheut. Varëse se si ishte kjo. Progresin, prosperitetin e të gjithëve. Siç është ai progres i social, këto gjëra. Ke pasaj edhe emisionin. Do të them këto i sho bëjmë neve që është vetëm një emision, është asgjë. Po ta marrësh, sepse pastaj do duhet që ti mbasë emisionin, për shembull, merresh edhe me gjithu, ku diun, hallën mm. e popullit, mjeksin, etj, etj. Që sjë ata kanë edhe këtë punë, por kanë edhe atë punë, punën e sekretit gjeneral. Ë, asaj. Shumë punë të vështirë. Jo, është unë mendoj një tjetër dëshmi e fakti që mund të bësh shumë gjëra dhe thotë që e impersoni i cilësisë vetë larta që mundesh kapaciteteve e kanë. Sepse kjo vë dorë një shfaqe Të atërë. Jo, jo, është faqe e të përkushtimit të qeveris ndaj Popullit. është një shfaqe e qartë. E, e këti përkushtimi. But, Kësum? Po të pa që në digjaj në blenë, në digjaj. Popullit, po, jo, nuk e ti. Sështë se i kam dikur me përmëndi, po që... Janë qëre që façdojnë një shtë do ditë është. She must go on. Mm -hmm. Yeah, yeah. <laughs> etjere, etjere. Që që ndod nga juve, mirë e një moj. Mirë, mirë Mirë dukemi Ha, në thonjë në infjallë Duke si kur sjeni këtu, si kur ju kemi lënë si më njënë Serësisht si Përja qatë frisë një Duke si popullë, si kur këni ardhur për të ullur atje Qo, thua dhe ti në infjallë Po dë gjonim një që thot i, i madhi Thot e daj në përë Thot popullin <laughs> I madhi Pastaj pas të madhi të duhet shku <clears throat> E gjvler ka popullin pa të madhin, pastaj Êshtë e një taj që Që mund të them edhe un E tek e të të fundin. Nëse ka kuptuar jo. i madi rëndësi. <gjotur> po më vëçem shumë pokëturë. kjo, e joh ja dilem. Faleminderit. Yero <gjotur> tani siç shqetësimi. Nëse dikush është pa qejf, përshëndetje. Mm, duhet i blinjë gjatë ditës të gjitha ilaçet dhe ato që ndoshta ti nuk e ke menduar që mund të kesh problem një mm. ditë, sepse gjatë natës është e pamundur të djesh. Yeri më dashur mori përsipër që të kryente një hetim të vogël gazetaresk gjatë mbrëmjes së djeshme për të gjetur një barn Po themi të Të gjetshme apo jo? Po, absolutisht. Po, por s'a mund të luajmë të rëndomt, do një i lësh har mënyrë. Po, që gjatë ditës gjendet shumë -shum kaluar. Në çdo farmaci. Gjatë farmaceutit. Nuk duhet të jetë një farmaci speciale? Jo, jo, farm. Kjo nuk po kërkonte nga ky helmet për bimët, nga ato gjërat këtu nga farmaci bujsore kimike, çka quhen. Jo, ato i bujë gjatë ditës. Ashtu, ishte thjesht një barn, pra po provonte që gjende një barn të zakonshëm. Mhm. Dhe çandoti? të gjitha farmaceutit që supozohet do të jenë hapur edhe gjatë natës sepse është shkruar 24 orë gjatë ditës dhe natës, të gjitha ishin mbyllur. Mos, uh. edhe gjatë natës, edhe tani në mëngjes. Prati kontrollove nga ora 3 e këtij. 3 gjys po të them. 3 gjys, ok. Ishte mbyllur. Tanë jo të 3, por... ato që kisha më afër dhe supozohej që duhet ishte hapur, nuk ishta. Në mëngjes pësaj pas disa prej tyre në pika të ndryshme të Tiranës, të gjitha mbyllur që Ate, që reklamojnë një se janë farmaci në 24 orë po thua. Po po, e kanë të shkruar mm. shumë me logo shumë të madh dhe e shikrëtë, të qercet, domethënë. Ku e ke 24 orë të zotri? <laughs> psh, nuk e di me se me çfarë ja. orës e logorisin. Po e ke zgjon shumë. Po më mund të ketë zgjon shumë kanë në ata hallat e tjera. Ndoshta edhe aty duhet një ilaç që po kërkon. Që dalë ai që është mbyllur për të kërkuar një ilaç. A ku diun se çfarë? Ju jesh oke okay, mirë, thjesht është është miçitadim domethën. Për arsyes këto, gjatë ditës blini çto mundni. Ti keni në shtëpi se asnjëherë nuk i dihet. Ti keni në shtëpi, oj mirë, ç't kesh në shtëpi në fakt. Kur je me ftohje apo me gjëra. Po, jo të paracetamole gjëra, si të thonë gam, por po flasin edhe për ilaçe. Kur je me fëmijë vogël e kshu gjëra, është duhet kesh domethën një një kuti me gjëra, një sarim me gjëra. Po duhet të shohësh si herë pas herë dhe skadojnë. Ne skadojnë shpejt në fakt. Do të shohim ku di të shmend. Po e hape derin 3 muaj, 6 muaj. Po si është ajo? Po, 3 muaj, 6 muaj, po, por që e hapur nuk mund ta përdorësh. Te dera e frigoriferit, po. Te dera e frigoriferit aty, aty e kemi dhënë. Mh. Sa këtu kanë ngrirë në statueta të vogla, e kemi përsëri se i kanë edhe tëmbla, kanë bësh ti këtu. Po, normal, zi hap. Jo, se e kemi përsëri se hapet, apo kushtojmë se kanë çikush. Deret nanësh edhe. Mund të deltur ça, por pastaj është frigoriferi që e bën të ftohtë edhe ke gjithmonë. Jam i sigurt të kanë frigoriferin ton. Në çdo. Ndonjë nga këto. Para ashta molot apo. Çfarë është teatrami? Po pra sa damoli që kombinohet me algofrenë. Po jo me emra markash, <laughs> kanë fjalën për acetamoli me çfarë? Ah, tani nuk e di. Me çfarë kombinohet ja, çfarë kombinohet? Po çdose mund si hapësh, nuk duhet i hapësh. Po pra. Çdo 4 orë të njëjtin. Po duhet ndryshuar. Po mirë, njeriu është para acetamoli çfarë, ibuprofen. Thank you. Faleminderit. Hajde. Po të kërkoj. Njeri ibuprofen një herë, para acetamoli ndonjëherë dhe anas. Po vajar. Ai është. Sigurisht mund të jetë sigurisht, por gjithmonë kalon. Imagjinojon që mund të ketë njerëz që si na dëgjojnë tani që kanë kaluar natën pa gjumë. Normal çfarë. Me kalamaj që është thonë edhe Jeri pastaj që kërkon një barn çfarë do edhe se gjend dot. Nëse, ëh uh, Jeri kishte për çillime gazdarie, kështu që është okay vet, mund ta dëshmoj Jeri se duket sigur. Po po, jam shumë mirë vet. Okej, okay, super. Nga mësim problemi. Tema pasfaq klubin e mëjisë mbajnë çike. Tema pasfaq klubin e mëjisë është uh, ko tani për të luajtur këngën e parë, është Gorillas për sot në mjë mëjisë. Daddy Da onna Sigurisht, ju dhe miqesini janë në klubin Mjesit. Ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Jeri tani ka rradhën për të na frymzuar edhe mm -hmm. për ditën sot, si open, dit me siguri ajo bën çdo ditë me shprehjen që zgjedh Go Jeri. Dhe Olta më jerin pasaj do të na informoj se si do të jetë moti për sot. Atëherë shpresoj që unë kam nxitur për sot është nga Balzak dhe është kjo. Kur e ndalon të keqen, quhet mirësi. Ë e shkurtër, <laughs> por e vërtet. Shumë bukur. Mhm. Mm Faleminderit yeri. Të lutam. Edhe njëherë, si që do të radizat Pa tjeder, pa tjeder Normal e që Kur e ndalon të keshën, quhet mirësim Kur e ndalon të keshën? Quhet mirësim Herëndet, jëri është nga ONH dhe Belzak E vëdhëgjua të këtë të një moti për sot është e një të shtatë qesho 21 grad në këto momente, 32 do jetë maksimalja për sot dhe nuk ka shantë se përshimë Kështë një pyët e kisho Për fundjavë Fundjavë <laughs> <laughs> Nesër për shumë dhe Lori është 36 maksimalë Ndërko fundjavët të shtunën kashi Boy. E 85% dërsa të djelën jo Të djelën s'ka? Jo Elim okay. deri tëllëta Për fundjavë Wow, sa bukur mm -hmm. Disho, unë uh, mm. Do e të pjesë e Lori në të njëse qëfar ka Lori për fundjavë Që e që që dhe ka dhe me kaqë po, me kaqë n'gullmë, po olëta, një pyydhje kisha unë, fundi hava, bëhe pro pyydhjen, fundi hava, pyydhja është pa pikpyydhje, por është t'jesht në nënkuptuar, si shpuna lori Për jomë brend, kam i gjyrim që du t'a heqë fundi hava Doj domka... që t'a heqësh një gjyrim, pa po. mm -hmm. Ta kryesh, domethën. Sa duket sigurt do ta sigur vrasësh. <laughs> Heq. Ta heqësh sigurt ajo që shqafer, po. A rim puna thuaç heqesh domethën kam shmiri, e kam shumë të mbartur. <laughs> Ashtu. Dhe çfarë është kryçirim? Duhet Për... përjashta, duhet pa, e, pa e, shi. Pa shi. Pa shi. Pa shi, pa, pa shi. Shumë mirë. Kështu që xhirime të mbara vetëm që nëse do të rish në diell kësaj radhe ti e bësi çfarë? Me kremin apo me kremin e diellit apo? Se kam aş shumë diell. Ok, me me e kuptoj. Do të themë, gjëja tani kur hësh një lëkurë është e interior. Është e interior, interior çuadalti. <laughs> <që> <laughs> interior zona, s'oti interior. <laughs> Që të me thënë... Brenda. Brenda, është në brendësi, po. E një potek ishte interior e lti, nuk do pyshe për motin vëzdimisht kam për shtypja. Jo, po është interior me exterior. Se shë është ajo, ajo është në dritare. E kebërës në këtë qyteti jashtë, për të shka. Ndryshën dhe në dritimi branda. Ah, falim të i rritolë, da ja, ko më më kështu. I duhet prajë. Që s'ka drita kështu lampa gjë që mund të Ka dhe brënda, ka dhe janë Ka dhe brënda, ka dhe janë Shpa është interior më eksterior Ti gjoni mua <laughs> okay. Marrëvesh ka një, <laughs> një po Kënë ka mix <laughs> Mix-sterior Këshu qëhet Mi Mjë mqesi të gjithë dhe është kryu i mqesi që po të gjoni Ore mm -hmm. uh, është bërë Nami Sishpo lezojnë në disak shu janë këto portalet më lokale Për qëfar është bërë Nami këtë herë? Shka ndodhur, asin që shka ndodhur po <laughs> Pa të shumë gritë Po shkaj e për shumë një foto të Edi Ramës me Bibli dhe Kuran oh. po Që i kanë nëzjerë këshu Të opinioni para të netë është Po, Bibli dhe Kurani janë duke pluskuar në ajerë që i kanë Sigurisht vendosur me Photoshop ati e për illustrim Por duke të amat, amam sigur janë në shkrimet shenjta Kur rinë dhe këshu në hava E guptonë? <laughs> sigur t'i zbretë zoti vetë E ti, amino zotëve, të më duhet në kresht dore Në të marrë një bibëlla një kërëan Në sot ka vidora, do me thonë këshua dhe A se të dyja bashkë E le dërën në shu Po sepse, euh, sepse njërëzit tonë që Janë shumë kurios Sepse Rama euh, ka thënë me herët Thonë Këta tek portali që të shkodra news mm -hmm. Me herët në intervjës për mediat italiane A i ka thënë, unë jam katolik Dë thëmijët nga martesat e para janë ortodoks Gruaja I me aktuale mm -hmm. ë Djali i yni vogël do të vendos të bëhet budist. Oh, gjithmonë duke folur me me këtë, domethënë. Është tepër herë se. Si të mai mund të flas. Edhe më pas e ka thonë opinione. Mirpo thoden në mbrëmjen e djeshme sot, Shkodra News, përball pastorit Akil Panor, Rama ka bërë një deklaratë paksa kontradiktore, teksa thotë un jam në muajin e Ramazanit. Mosm duket atë. Të të merre vesh. Të gjithë jemi në muajin e Ramazanit. Ai ndoshta ka folur për muajin në cilin ndodhemi. Egjë vërejtësh që është i bie i përkon që është muaji i Madhreshëm. Aha, të gjithë ditën. I Ramazanit. Të. Ne jemi në muajin e Madhreshë. Po do të them ndoshtëshmërisht që po agjironim apo jo. Ja, Ç'të gjithë. Jo, po edhe në rast se do ishte. Por edhe nëse do të agjironte po. Ka njerëz si po. që e bëjnë. Shumë njerëz që e bëjnë po. Ç'e bën? Jo, do të them që jam mëse më apo. Po. Për çif është pak e thënë kështu. Jo, si edhe një si një udhtim, ë uh, pa e i quajë shpirtëror apo ëh mm -hmm. shpirtëror o fizik nëse do, se ka pjesën e et e taqëruarit që prek trupin. Ka njerëz që si duan ta provojnë. Janë kurioz. Po, të gjithë janë të gatshëm të bëjnë çfarë duan. Nuk m duket sigurisht në fundin botës, nëse një Jo, do mendoj që nuk është ashtu quajtur katolik, puna po? sa ti nxjerrin Kur'anin nga ana e djathtë. Si ëh? Eh, ëh? Eh ojë mund të mund ta lexojë të Kur'anin asha. Madje neve duhet të kemi sa Bibla dhe Kur'an këtu në në studio. Po jo. Sigur vin të ftuar do japim gjithmonë nga një Bibël ose nga një Kur'an. Po jo, edhe defektet teknike ndodhin kur kem. Është mirë. Ant i thuan që shkon në mbajë emisionin nëse ka shkrimet e shenjta, po. Ti mbajmë si Hajmal. Prishet një paisje për shemb, ja vendos poshtë natën ndjesme apo. I bë Biblën. E, e, e, e biblifikon, e e biblifikon. E po, po, po. <laughs> Varet është artistik. Ka, ka përçarje që do ti vesh Kuran. Varet nga nga vjen, domethënë. Po. Po nuk e di pse pse duaj domethënë që ilustrimi të vinte me 2 libra që varen në hava. Do ai, ai dizajnjatori që e ka menduar ka thonë, "Ok, si ta shprehim ne këtë?" Qerama ka thënë se është katolik, por tani thotë se po mban Ramadan. Hajde i vëmë dy librat të shëndashu. Edhe të gjejmë një pozë ku është duke menduar. Kështu si i dyzuar. Nëse. Ëm um, Interesante Duhet të kesh edhe kohë që të meresh me të gjitha këto Siq ne kemi 3 orës do ditë miqtashur Nga ora 7 dhe nërëndjet këtun Klubin e mqesit tani 7 e 21 minuta Imagine Dragons do të këndojnë Këngën e tyre Thunder është shume bukur Nga albumi tyre më i fundit Vidit kaluar tani më Super group Imagine Dragons Not a yes sir Not a follow up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 bande lying in the bande bande bande wieder bande lying in the bande bande bande wieder bande lying in the bande bande bande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 sorr 7 ve 10 në klubin e mëmësit në klub e Fem në 104 724 minuta në këtë moment e Fialen Kariri më dashur për njërin nga historitë e saj po mendoj Ajeri më thuaj se ti i ke shumë bukurë dhe i ke kur ka edhe kështu ilustrime televizive e gjëra domethënë mund të gjë edhe njerëzit janë akoma Nusodër. më herët janë akoma në shtëpi edhe edhe i shohin domethënë Kjo është idea, po qëar ke... Një foto mund të gjesh të kë feqe e klubit Pa tjetër, aha uh -huh. E kanë qëhetur Babaj Mësy Shqipojnë Babaj oh. uh -huh. Mësy Mesu... Shqipojnë Qëar është kjo personit? Në faktë dhe i është Jan Vat, është 7-10 vjetë, këshu e ka e mërin, Jan Mos është qëar, qëk, këshu... Uh, është Ungarete. nga Britania e Malda Jan, oke okay. Po, Jan Por, historija ti uh, ka njësur, po themë hobi i ti, apo diska që i ka tërhequr vë mund jenë rastësish dhe pastaj u këthuen një pasion të math, ka njështë në vitin 2004, këj ishte me mi shteti në rrugë dhe ka i gjetur një monedh 5, uh, 5 pound. Në momenti që ka i gjetur këtë monedh, ka ishen si një lojmi dismiqve, mm -hmm. në i ka thonë, okej, okay, unë do filloj që nga këj moment të mbledhë monedhat e vogla, uh, kuptoj duke që në Britani uh, monedha është pound, pa. dhe nga vitit 2004, Prajim në një sekund, këj e që di n Mm. Ai shautëm frenadës i jua si chipoin, sepse para ndoshta ishte larg apo çfarë? Ishte lart dhe arriti ta perceptonte që kishte një monedhë në rrug, pikërisht ul në vendin e duhur dhe e mori monedhën dhe më pas historia ka vazhduar sepse ky gjente monedha të ndryshme, përveçse uh, mund t'i merrte Gamisht e tij hmm. i gjente edhe në rrugë dhe filloi u bë, po them, manjak sepse gjithkohë shikonte rrugës për gjetur monedha. Okej, okay. domodin ky e humbi e humbi trurin si <laughs> thua. U bë manjak sepse se gjithkohë shikonte rrugës për gjetur monedha. Dhe në fakt e, e ka dalë ban, megjithatë. Uh, historia ka nisur në 1984 dhe ky filloi të mblidhte të gjitha monedhat që gjente, por jo vetëm. Mm Ëh, -hmm. sepse edhe miqtë e tij pasaj u përfshinën në pasionin në e tij. Të gjithë që kishin monedha. Uan gjiti, pra është ngjitse. A po, po. Apo gjenin monedha ja jepnin Jannit. Dhe u bën grup i manjakëve që mbledhin monedha, mbledhin monedha. Është shumë e bukur dhe deri tani ai ka mbledhur rreth 50000 pounds monedha. Ja. Pra, janë rreth Jo, um, je ja, yeah po është vërtet janë 9500 uh, më fal 954000 monedha gjithsej që vlera e tyre uh, po ti mbledhësh të gjitha bashkon në rreth 50000 pound. Në fakt janë të gjithë këtë pasionin e tij e ka mbyllur për momentin, po bën pak pushim sepse të gjithë aparat nuk i ka mbajtur për vete edhe pse i ka uh, koleksionuar në gjithë këto vite ka vendosur që t'i japi për bamirësi në fakt i ka dhënë ditën e dieshme për bamirësi në një qendër ku ai punon si vullnetar sepse janë është pra, si televiziu. Jo. Mhm. Mm po ai punon në një qendër ku shkojnë njerëz që nuk kanë mundësi ekonomike, që kanë probleme shëndetësore dhe mund të kurohen falas. A e kuptova. Aty dhe duke qenë se ai punon si vullnetar në këtë qendër, ka vendosur që të 50000 pound, pra gjith i gjithë koleksioni i tij ndër vite të shkonte për bamirësi në qendrën ku ai punon. Super, unë nga sot do filloj të mblet ato pelikanët një leksh Pa ullëta Unë shikane për shpi Dukem ledur Unë në mblet misjel Do të cëllu nësër Se di që kam Hajt, nisim të shakë Po pas ka që në gjitëse si smundi do me ndën Sëpse Përmet se që e kishtë e kjyvet Ua në gjiti dhe shokve ti Dhe u bënd të gjitë grup duke mbletur më nga edhe Kjo është nga muzir I është thought contagion Që me thëmë në to Klub FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë më në gjësit gjitha! Mirë se këni ardhur në klubin e më gjësit, unë jam blenit u bashk me jerin. Mirë më gjësit gjitha! Kemi me ne zotin Altin Sulej. Më gjësit! Kemi gjitha shtu. Edhe zonjën Olta Reka. Mirë më gjësit! Edhe zotin Lorin Terezi. Mirë më gjësit! Më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më që bëri një gabim fatal. Aha, lopa. Po. Lopa. Është në lop rr. zonja Zotrimi e cila si i përket një fermeri bulgar me emrin Ivan Haralampiev. Mm -hmm. Nëse doni ta shikoni në një foto, ja ku i keni këtu Ivanin oh. dhe lopën e tij. Po sa e paskë barkun Ivanit. Është lopa. në fakt është lopa që është shtatzën, jo Ivani. Ah, <laughs> okay. Por, uh, zoti, hara lëmpjev të qonë të falat e ti. Pse? Pse? Qe e bëri lopës? Qa ka lopa? Shikotanit, lopa është dënuar me vdekje. Ja. Pa, po, yes. pa, pa, pa. Ka ngrënë barën e këmë shilë. Sepse kjo ka dalë yes, nga bashkimi Europian. Ka dhe një emër penka. penka. Që që qëhet? Penka qëhet lopa? Emër i bukur. Një ditë prej ditërsh, penka në... Fusha dhe bukurat uh, bulgaris, mm -hmm. jo, Lore, kjo është një reklamë që oh, ndzjevin këta pa, për para, po pa, gjithës e si. Sa të po është të rëgjimë? Uh, Munda mund të i kalojnë më të në basë 18 sekunda, është pa mërra, katuri. <laughs> po të rëko e bërë, e se është e bukur. E bukur është? Po, është e bukur. Po jo, lopa, lopa, uh, lopa bulgarit dolin nga kufirit. Pa. Pa e vënëre edhe rojet e kufirit edhe këta quna dhe kudion të një gjithë tjerët. Loba doli dhe shëtiste hante barë në Serbi <gjë> Mirë po, nëse <gjë> një lop nga bashkimi <gjë> europian Del dhe shkon dhe ha barë Serb Burg. Ajo lop duhet dënuar me vdekje Me vdekje, <gjë> me vdekje. Nuk e di sepse janë ka që dhe serte kë lopët Nuk e di se ka në lopët serbe me lopët bulgare apo, apo si shpuna dhe me thënë që Por kjo zotri, a <gjë> Ivan ish duke u ankuar shumë Sepse lopa i ku Dhe pasaj një, një fermer serb e gjeti I lexoji ato se kanë te veshit, ato gjërat e veta e kuptonin që loba ishte bullgare. I, përki, I përkiste, i përkiste uh, zotrisë Zotris Ivanit atje dhe shkonin dhe ja çon prap. Mirpo rregullat e bashkimit evropian e ndalojnë që një kafsh të hyj brenda bashkimit evropian kështu për çesht. Sigurisht, pam. Po. Pa. Po, pa, për shkak të këtyre gjërave ka thyer ligjet. Është vitimizuar loba. Të Tani ky e ka çuar edhe një herë në Serbi ku ka marr letra nga dhe dhe për kafshët apo edhe për njerëzit, di uh... kush për shembull do të haj bar nga <laughs> në çonse ha bar e ke të mbaruar, e digjësh domethënë. Kjo është ideja. Por ky është duke ankuar. Po, është që mban si mban edhe një kapelë zotria me flamurin e e Bullgarisë në kok. Mhm. Mm me sa kuptoj se të ka ngjyrat e flamurit atje, bardhën, të gjelbën. Ideashim. Si gjopaj është pandërgjeshme se nuk është se është po pandërgjeshme pra. Po ti është ndërgjeshme nuk do të kalon te Gardin. Është, është hapur edhe një izonti, peticion i cili i kërkon Bashkimit Evropian që të bëjë një perjashtim për Penkën dhe janë mbledhur mbi 15500 firma. Po çka ka ndodhur me Penkën? Raporton Euronews. Ne besojmë thonë ata se rasti i Penkës reflekton një mungesë tialesh compassion, por nuk po di si ta përkthej. Domethënë është Edhe ndihmërisë, ndihmërisë po themi, nga ana e bashkimit të ose nga ana e burokracisë së bashkimit evropian tonat për njerëzit e përditshëm, si për shembull i zotit i Pankës, i cili është i shkatruar, thotë peticionin. Ai është shumë i tronditur, realisht sepse ajo Penka po radhë është në fakt, është jeta. Ai thotë, Penka për mua është jeta dhe realisht zotëria të bën të dyshosh se, <laughs> domethënë, për... e ka me të vërtetë jetikë Pankën. Uh, Lopën e ti mm -hmm. Por thonë ata që Nuk vlenë në certifikata serbe Serbria është jashtë bashkëni të Europian uh, Bulgaria është brenda bashkëni të Europian kshu Dhe se. penka nuk mund të Nuk mund të hykë shulirish më Pas i doli hëngri barin serba Këtumë se shfarë Më ndoj që të gëllë i federatës shqiptare problemi Më ndoj që të gëllë i federatës shqiptare futbolit e zjithë Vetëm ajo i mund Këtumë <laughs> Çamundurë, zëri. Na Hagti çoj aty. Ëh, ah, po, tfitoi në kas. Po nejse mund mund ta ndihmojmë ata, mund ta ndihmojmë. Nuk e di. Kështu. Ëh, mm. kemi kandidatë anagramën për ditën e sotme. Vjen keq për këtë lojën, me tënd drejtën. Po për të ardhur keq është, do ta. Po mund ta sillni në Shqipëri atë për shkakun? Nuk e di. Mund ja aj, mund ja fali dikujt në Serbiem, se se shetajin në Serbië. Se, se ka një zinit, për... dhe që bënë këshu si për... Oshme precedent për në <laughs> në Jo, jo, për mirë më mirë, ata, okej, okay, dakord, e kuptoj që Pas ka ca regula që dojnë herë, kryojnë situata idiote, si që mund tjetë kjo Ju si është bëra që famshum sa një në gjithë Penkën. Penka mund alindet në Bankën e Të Dësi. Me njollë në biografinë. Mund të them që qumshi Penkës mund të shite dy fish? Po, si po. Natyrisht. Vetëm kush ka pirë nga Penka. Qumshi është nuk është. Sa edhe nga bari serb dhe nga bari, bari bullgar. Po, <gjë> jo, ba, kam e kam edhe nga fama altin, <gjës> se nuk është puna te cilësia e qumshit. Sa nga fama nuk është. Një lopë famshurë e cila desh desh vdish. Domethënë dishu vra desh ë? po ofrojm ta blej un penë. Jo, jo, no, -ta, he, mund të ta, ai <laughs> mund ta shesin serbimen që është atje. Mos sa komplikojm që dashi të sjellim penën këtu. Ai, atje është serbime, me gjerësi. Ktu se fuz do të aj në shpima në Bullgarise nuk ma quajn këta të Bëes. Merë ti o serbi shoku Penkas se dhe më bëj një lop tjetër. Ose më blekët më blej unë një lop tjetër. Blej një blekët tjetër. Gjithë të zgjancuara. Se si bëhet? Edhe ai pse mund ta shesi çumësh Penka. Ku uspi çumësh nga Penka? ë, mielka. Si ai si mund të vazhdoj pastaj sallam penka. Po, ai mund të vazhdoj me sallam deka dozë. Do të vegjerova. Do ket një kufi pastaj. 25 penka. Zy zy <laughs> <Dysi laughs> penka. A brinca zyve penka. Dajë më don të kanocë. Çe penka ai kishte. Ti thua që loba na i jepën lëkurën. Ë? Mhm. Mm Nuk kishte një divan nga penka. <laughs> Nuk e di. Por është një lop miqdashur që ka vënë ka vënë Bashkinë European. Ne dilemme madhe edhe përball një uh, uh, peticion me 15500 50. firma që luten që Penka të falet et të vazhdoj jetën e saj që brenda BE-s. Ajo nuk do që të qëndrojë në Serbi. Jam europiane, po. Jam në BE. Okej, okay, mirë. Gati. Është një gamë për ditën e sotme. Anagrama në klubin e mëngjesit. Rutina Rag është anagrama për ditën e sotme më i dashur. Rutina Rag R-U-T-I-N-A-R-A-G Rutina, rag 0-6-i dhe në njëzet, shta vjet, 2-2-2 0-6-i dhe në njëzet, shta vjet, 2-2-2 mm -hmm. Anagrama bërti të në sotme është Rutina Rutina <laughs> Rutina, rag 0-6-i dhe në njëzet, shta vjet 2-2-2 2-2-2 Rutina Rag. Mhm. Mm me gën në fund si gomari. Çfarë do të fitojnë Olga? Do të fitojnë një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olga. Një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan shkon për atë që do vi pari me rutina Ragun e kthyer parç. Mhm. Mm Kështu. Farmaciti që ë të mbyllur. Ëm uh, Bankën e mor. Bankën e kemi tek change.org-ja tani për ta shpëtuar. E, lop, po. mm. e do ju me vdekje. Futoni një log, po. Tur i Bashërisë do të vijojë. Ka Populi... mushime që gjërat janë në vit. Populli ham bletë çdo ditë. Po ram bletë çdo ditë. Ë, ç'është kjo? Kë nuk e bën. Bletëve gjërave, gjërat dhe, dhe, dhe mbledhja. Pushimet po na vin. Po. Italia me qeveria ka marr në parlament aprovimin për qeverinë e rë. Që që do të këtë një Tani filon puna, si tuash, në, në Itali Më mirë sësa, më parë Se deri Tani ishte këshu si E varur gje a pezu Me qita të zonja e zotrinë Në Itali, Gjuseve Konte Tani do të këtë qeverin e ti Dhe aji ka mm -hmm. tre sunime jeri Sepse parlamenti votojë pro për qeverin Dhe këtu duaj qita bëjmë një loj pjëdit Vogle nga aktualiteti për të parë Se sa të vëmendë shëm janë disa prejus Në lidhje me vendin që që që që që tash fqin po tash shumë shpejt. Ky është çellimi do të thosh ti. Ehm, um, prandë, çeveria e Giuseppe Contes në Itali. Tam, ka tre qëllime parësore edhe shumë të tjera pastaj, por këto janë tre kolonat. Njëri është ulja e taksave. Tam, e dyri është ngritja e benefiteve, ừh, mm -hmm. për popullin. Dhe e treta është 069-27222 069-27222 E para ka të bëjmë ullje taksash Pase ka të bëjmë ngritje Të përfitimeve Pa themi pensioneve a, mm -hmm. Të rendime sociale, asistencave, gjërave tjera Edhe treta është kjo Si ndërëshëlimet kryesore të qeverisë re Në Italinë pëshinje Qeveri e formuar nga dy forca populiste Uh, si që janë uh, Nord uh, Fali Nord s'kam më të ashtë ka ikur ajo Për po fletë froidi Lega Nord <laughs> Që vet ikur që vet lega tani uh, Dhe sigurisht e dhe Il Movimento Cinque Stelle Këtë e më asfakt të një Shkrypim qësit me muzik 726 I didn't really know what you intended Thought that you were cute And you could make me jealous Pour it down So I pour it down Next thing that I know my heart but i just like your tattoos hurt down so i put it down but now i don't understand it you don't mess with love you mess with the truth and i know i shouldn't say it but my heart can't understand why i got you on my mind Më më gjësë, më gjësë blendir, më gjësë të të lojë Më gjësë, më gjësë okay. që të gjithë e më gjësë të gjeni ardhur në krymire më gjësët mishëtashër Më gjësë, është Hello. Po qëkojaj që njërë nga lejmet Sepse t'ishtë dhe dita e botronë e mjetisit, po? Pa. Pa. Para, po, para pa. du ditësh në datën 5 Po, para du ditësh në datën 5 Tërgoham dhe njerë që e ndrisin mjetisin Që ne, po e ndrisin mjetisin në të katër anët në ndërkëtitën e largët ku shkencëtarët kanë qëndruar për uh, muaj me radhë për të studiuar edhe për të parë se është apo s'është i ndotur mjedisi në të fundmen shkretëtir të egër mm -hmm. po hequi mm -hmm. të planetit shkretëtir në kuptimin e në të sancëskanierit vend pa i pabanuar mm -hmm. po Antarktida është endhe ashtu dhe është gjetur njeri që ka mikroplastik dhe... Edhe atje, po, edhe po, atje, normal, ka vajtër. E përta Semse... njerëzit që janë komplet dhoms. nuk e ditëm. Dove dhe ne jemi komplet nuk e ditëm, dhe <laughs> se qëfar jemi, por është, është që ametin në të gjitë planetin. Shkenstarat janë duke folur të një dhe 60 vënde janë përgjigju për të marë një farë forme të masave kundra një... Po e quaj... <laughs> Pushtim dotjeje totale nga plastika. Dobra, kjo është. Plastika është tani rreziku numër 1 për mjedisin. Oqeanet janë plot me plastik, plot me plasmas. <coughs> Ambalazhe që hidhen nga katër anët e globit dhe që i gjejnë rrugën për në det, kanë zënë fundet e oqeanit po kërcënojnë ekosistemin. Gjithë ato do të kthehen mbramsh është e pa, do të themë ashtu liqjet e qarta të fizikës që mësonim aty, për çdo dhe vëprim ka një kunder vëprim, dhe pa tjetër që për këtë vëprim ka një pasoj shumë të manë. Mm -hmm. Dhe prishë e ekosistemi do të të të shregullimi i zinëgjirit u shqimor, pa tjetër edhe ne jemi pjesët ti, e gjitha gjëret e tjera të këqia që ndodin nga ndotja. Sepse njërëzit e nduke përdojë plastik si kur më par, e nduke hedhur atër në të të të të si, thonim, të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe dhe mëndotja është si kur të hiden 8 ma unë të mbushura dingas Në gjeshur plotësisht Me plastik gjdo minut 8 ma unë e zbrazën në oceanet e botës Shkaterin Duke, duke si edhe ngordin e mira specjeve Por edhe Antarktida Të që nëte që është aqë larga, aqë e vetë muar Edhe Antarktida Jo vetëm plastik, por ka edhe a, Kimikate tira të, të rezikshme i shëp qi ndodhen edhe atje. Në mjedis, si ndodhen me shumicë pastaj. Mhm. Mm po themi mm -hmm. në kontinentet e banuara, patjetër. Po ka arritur deri aty. Ky është në Ajmi i Mirë. Në klubin e Mungjes. Dobën. Po vjen rë për shkakun disa, nuk e di se secili është njëri nga ato organizmat e Evropës. Mhm. Mm një parlament apo një diçka tjetër. Kishë ndaluar përgjithmon shishet plastike të ujit nga konferencat e jo vetëm se përdoren shumë. Po edhe subsë ekspozojnë në televizion. Në lloj sensibilizimi. Në lloj sensibilizimi një. po. Edhe kanë kaluar me shishe qelqi që mund të lahen dhe ripërdoren me 10ra, 10ra herë. Duke u mbushur prapë prapë prapë. Janë më të shëndetshme, kuptoj. Janë edhe më pas, edhe njerëzit pa. i si preferojnë. Janë më të rënda, më pak praktike, thyen e kujton se çfarë her pas here, por që do duhet që të kalonim tek mjetet tjera edhe të të evitonim përdorimin e plastikës. Po fill jam me një zonjush para pak ditësh. Mhm. Mm E jelish është shumë frymëzuese dhe pjesa e atij asaj sfidatë që bëni tiu, eko, eko fesh. Tash shoh. Ë, për plastikën, përdorimin e plastikës. <coughs> dhe se si ajo vet kishte filluar ta reduktonte. Ai më tregonte për gjërat që bënte për të mos përdorur plastikë, plastikën. Po. Mm -hmm. As shampo. Oo. Oh. Ku ti e kshu gjëra, domethënë po ka një tjetër mënyra të tjera për të. Sepse ka produkte, ka pasta pa. mënyra. Për ti bër domethënë për të bërë shampo. Jo për ta bërë yeah. shampo, bër shampo, ah, okay. mm -hmm. shampo, por për ta bërë shampo në në qelçeve, në gjëra të kësaj natyre, domethënë, apo ta zëvendësh me një produkt të ngjashëm organik apo diçka? Mund ta marr shampo plastikë ta hedhësh në qelç. Po po e mori nga plastika. Po plastikin ti do e hedhësh pastaj. Është puna që mos mos ideja që on dua të shampon që bli, domethënë, që nuk duhet në qelç. Po pra. Dua çajo është firma ime. Të bëj firma ime. Ja pyetja çfarë mund vësh timon sotri. Po leca të bëra firma ime. Të bëj ajo edhe dëgjova se jetë kritikisht ajo firma ime. Ajëhetën shëndërsi kaj, apo më këqëti. E dua më shumë, po jo përdorimi i, i sa më pak plastike është sfida. Ai gjithaj nga ne fillon, ëh, nëse no? ne fillojmë so. dhe ndyrgjesohemi. Çeset e pazarit për shemb, që është një gjë tjetër gjë. Mund të reduktojmë disa gjëra. Ka filluar diçka në Tiranë. Ëh. Mm kam përshtypjen fatmirsish po pa... me transat di... dhe me çudi po është shumë punë akoma duhet shumë punë akoma po po do të më para pa, sh... shava salta se ti deri 30 kanë kaluar jo 3 vjet kanë kaluar pa, që kur erdhi erion po po <laughs> mirë në rregull nuk thash gjë duhet të di një mandat elori mos e afut në politikë Lori ti na ngatron me federatën shqiptare të futbollit me bashkinë të Tiranës me qeverinë dot na ngatrosh me opozitën age E ke thurë farda, do të kem këtu. Po. LSI në çanën pasere. Po, pra. Nuk e gjetura aty. Asin spëlqen ti. Ta, I do kshu. Ku duon sadokë? Ti vi Djibraili ta qeverisë kështu. Kta pra janë. Ky është populli, Lale. Kthehem pas Bankëve në 10:30 mëshnatshëm për Roma morën e, morë. e parë, është ora 7:55 minuta. Ne ju urojmë ditë fantastike datës sot të 7 qershor pack a visit to the minus pack location, location. blue shot eyes looking for the sun paradise is a little we call it vacation vacation you Sërish duke kënduar, mirë më gjithë si që të gjithë, mirë si këni ardhur në klubin e më gjithë e lidhe me daniedhe me Eldi Merollin për të marrë veshë se si është situatë në trafik në këto momente. Mirë më gjithë si e ndi! Si është hata aja e trafiku të sotë në më gjithë? Po, Blendi, më të më të më isa po kësure nga aeroportit në Tereza, mm -hmm. jam duke lëvizur nga Dogana ose nga qënë Shqiponia drejtë rrugës Para frontit së segmentit të segmenti ulazave stacionit trenin, shikoj që krahu i majtë rrugës Arsin Bogshin Blendi ka fluksur nduar trafiku, duke u dhëtuar që nga rruga Filip Xajko stacioni trenit deri pranë rrugës Dilanoca ka ngarkesë të plotë. Ndërkohë, dy akset e tjera rrugës Elbasanit janë jo shumë problematike sot e ka ulur dhe ajo, në fakt e ka ulur pa ritmin e trafikut edhe për shkak të shkollave, por që nuk duket keq lëvizja sa u qendër kombinat që ndër është mështë e kalushme ruka bardhyllë bendin nuk ka probleme unë po afroem të një tek kryzimi restaurant dursit për momentin nuk para që i të bërgjësi ruka bardhyllë e kalushme në zonë dhe segment edhe pjesa tjetër që zbred Boulevard i Jandark i kalushme zonat tjera në sre në gjitha të vijimet Sami Frashi, Abdul Frashi dëshmër të ka të shkurti dhe Suleman Delvina kanë trafik normal pra, problematik një dhe të bedhen segmentet në nasë, stacion në rruga drita nojra mm -hmm. pjesë që kanë më shumë problematike. Dhe Teodor Teodor Keko Blendi është shumë problematike sepse ka trafik të nduar në ato tre semaforë, pjesa që vjen nga autostrada drejt si siponj ka trafik të nduar. E kuptova. Faleminderit Eldi. Mirpafshim. Përshëndetje. Eldi më dhanë zhurë i dhe. Dhe. Eldi, cili na informon mbi trafikun çdo mëngjes 78 minuta në këtë moment. Kemë një censur e cila zgjat tani më prej 2 uh, ditësh. Kjo është dita dy e dytë e kësaj censure. A vaj treta? 3 dënë. Ja, dje hodëm për herë. Dje, dje ishte po. Tam. E dyta atëre. Okej. Okay. Po. E tretë. Atëtoja <coughs> ishte pikërisht dje. <gjë> kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe e lartësia më e madhe gjeografike në të gjithë tokën. A kjo është maja më e lartë e malit dhe në, në Afrikë more zotrit. Është e thjesht. Është shumë e thjesht. Përgjigjen e keni brenda. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe e lartësia më e madhe gjeografike në të gjithë tokën keni brenda. Ze Pipi pa. me lartësinë më të madhe në të gjithë tokën. Pra është aty. Ku është se nuk është? Jo. Ja. Ja, ja. pika... Mund ta thuash jo, nuk. Pika? Jo. Le pika, po mund të ishte logjikisht e drejtë pra. Se jēi dot më rezotri. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe lartësia më e madhe gjeografike në të gjithë tokën. Të themit vërtetën, nuk e kemi për ty, kështu që mu së lovë. Jo, e ti që se kemi për mua. Po, është sfide dhe për ne. është sfide dhe për ne, zoja zotri, 067-2722. Dërko, rutina ragë është anagrama për sot. Rutina, ragë. Rag. Mm -mm. Ja, ko është? Mm -mm. Rutina, ragë. Do të asitni këta 0692072. Ndërkohë Olta, kishim nga. një pyetje nga tre, po themi kolonat kryesore të qeverisë së re. Mhm. Populisët e formuar në Itali qeverisë Konti, po e quajmë, siç ka emrin kryeministri. Dhe ata kanë tre pika. E para është ulja e taksave, ngritja e përfitimeve që shoqëria merr mm -hmm. dhe i biyetet ulën prapë. Dhe, prap dhe treta është kthimi i refugjatëve të palidhur. Nia, unë e di pa sakt. Mhm. Duhet ta gjejm këto. Okej. Okay. 069 20 7222. Nuk është. Miqë, ju shpresoj falosur shumë. Ne di, është vërtet, heqje sancioneve me Rusin? Një. Jo. Jo ja. so, ata. A është themse e kemi dëgjuar edhe tek tani shumë? Q ata duan gjithashtu ta kenë uh, në Itali. Okej. Okay. Sipas uh, qeverisë konta Ei, hey, oh. Oieri, po le tham, jo më shkonjat me. Oieri nga që zgjjedhi spray e ke bërësh. Po le të them një nga nënat që shkruante në Facebook lidhur me këtë kapshimin e këtij qenit që u përfol ai shumë dhën. Pitbullit, po. Po no, pitbullit. Ëh. Mm -hmm. Sepse është një, un, po dëgjoj ajo që. Ësht skandalozë domosë. Po shikoj siç më thon tani. Pra skandalozë është sjellja e atij që ka qenin, ëh, në radhë parë. Patjetër sepse te ke fundit ke te bësh me një kafshë që nuk ka logjikën e një njeriu. Kështu që është papurgjishmëri nga ana e ati çeka. Unë gati kam filluar të i them vajzës që kujdes mami se edhe mundu të kafshoj. Njëra nga ato nëna tësë që e ka menduar seriozisht që të marrë me vete njërin nga ato spray-t që përdoren kundra njerëzve, po ta kem kundra qenëve. Po. Kur ndal nga parku. Kto po. Për mbrojtje. Ose janë ato kështu bz. Se mund të ose mund shkonjesh pak nga këto që përdor ieri. Tau. Faleminderit këy e ndëçëllëm. Ë mund o, pra. aj, të jetë vërtet. Po kush po thon pra? Ai që përdorie tani mua më thon se nuk e ka bashkia asi kompetencë këtë. Por ka qëmeria. Por e ka qeveria qendrore. Sepse qëndë shtëpis yes. ban në ministrinë e buxhitit. Ah, oh, dhe jonën, në çim nëse është kështu është kompleti idiotësi domethënë, me thënë drejtën. S'ka kuptim. Po qendër rrugës s'ka. Qendër rrugës i ka bashkia, sepse i ka bashkia, jo shet. Sepse qendër rrugës i ka bashkia. Dekati të bashkisë son ne nes mund merre me pitbulls se nes na lënd merre me aspejente rrugës. Nëse ne që... marrim një qen rrugë që mund të jetë i rrezikshëm, bëhet nami, fillonin protest kundra bashkisë për jetën rrugës. Kjo oh. mirë që ka emrin se kështu nuk e dia e kemi parë më herë. Ministria e bujqësisë pra do merret edhe me pitbull. Kjo duhet ndryshoj mendoj unë. Nëse pa, është kështu do ndryshoj se ka, ka asnjë kuptim. Po po. Që thjet tash të merrem me Niko Peleshin edhe ama, pastaj qeni nuk bën as çumësh, as diaf. Ase Ministria e Bujësis ka lidi me bujësin, plektorin, ferma, ata përë Duket vetëm për, nga e nërë Qeni, e rën e fundit që e pin ullkojnja, dishin në Rom, e ke prasysh <laughs> Romulus, me, me të vlajnë Ata e në bitë ullkojnja, që e kanë edhe në stem Ata Ullkojnë me sisët plot mm. O, për këtu të knendë, do me thënë, mishë mish qeni nuk ha njëri Nuk e din Nësaj nuk i dhjë Fakten me ajsa, me ajsa din me Jemi i popull Mo, sa për një t <laughs> Tani. Që dit e ka Ministria Bëjqësis me qende shpisë? Qidu... Qudirat, qidurat <laughs> Qudirat nuk kanë dësostur në vendin ton Nuk është ha bie, të ndodhjit dhe kjo Sepse për shumë uh, Janë disa qëra që janë kështu E sa më në qëpësetit do në hapësh një lokal Do të marësh një leje mjetisore në qytetin e Tiranës. Ai lokali për shembun që bën tallava edhe muzikë natën, mm. që zgjon gjithë milletin anti-avër stadiumin e Dinamo. Dhe jo vetëm. Po janë ndaj një bla bla bla e madhe aty gjithokos, është është e më lejen nga Ministria e Mjedisit. E mer tek Blendi Klosi. Do të thënë Tiranë ka është e policia që është Fatmir Xhafaj. <laughs> Por lejen. Por leja dhan mjedisorë për shembun mar... për, për, për qofët, për këto gjëra. Mm -hmm. Kush i kanë çu janë dhën këto? Jan janë të ndara. Po. Sika është është nonsense. Seksione gjëra që duhet të jenë të menaxhuar në brenda qytetit. Çm lidhje ka mund tash me ministrin e linjës që përgjigjet si për këto si për në dropun. Neisa. Po do i shkrim, do shkrim pak kësaj. T'marin vesh se çfarë mund bëhet me këtë gjë, sepse është shumë shumë e rëndësishme. Dhe mund ta injorosh këtë gjën për një farë kohë, por jo për gjithmonë. Sepse në momentin që edhe ata që janë prindër edin, në momentin që ndodh sërish, do jet një një kriz pastaj. Po themi për autoritetet. Që ndodhi fatkini një largqoft, që një një fëmijë të lëndohet. Prap, apo apo më keq as koma. Çfarë çfarë do them pastaj që e ka Niko, e ka parasysh është, nuk u di më tashin. Se njerzit kërkojnë që të që gjendzi për problemet që i kanë dhe shumë prindër në Tiranë janë shqetësuar se kanë fëmijë që duan ti Në zjerin një është lirisht dhe të mos u kafshojnë Apo të rezikohet djeta këtyrët një me nga qenë E rezikshëm Nuk dim nga se të irojnë më par Nga makinat Më thonë se Ministria Bëjësis ka në vërësi Institutin e Veterinaris dhe Drejtorin e Veterinaris Pra ndaj uh -huh. Dhe këto vinë në zëngjirë me njëra tjetërë Por si, që regull, të bërgjithen... kishte një rregull, nuk hmm? uh, uh, okay, e di tani, do të kishte një rregull, do të kishte një iniciativë të tillë ka një problem këtu, po. Do ndodhin prapë gjëra të tilla. Ëh, derisa të marrin veshëm. Derisa të marrin vesh ministria, ke mirë, dakor. Eha. Derisa të kafshojmë mirë i radhës, pastaj. Sepse ka vend një gjë për shume që duket shumë këtu. Duhet të ketë një mënyrë për të bërë gjërat. Edhe duhet të ketë një mënyrë, nëse gjërat nuk janë praktike, duhet të ketë një mënyrë për të ndryshuar ato. Për të bërë ato më praktike. Për të sjell më pranë njerëzën në mënyrë që njerëzit të zgjidhin probleme në niveli lokal, aty mund të aplikohet demokracia. Nuk ka demokraci në nivele, po themi, çu, të larta, kombtare apo ndërkombëtare. Nëse ti nuk mundesh të bësh diçka për lagjën tënde, si mund bërsh të bësh diçka po themi për për kuti u ndani, për gjithë vendin? Nëse s'mund të ndryshon as hapsirën ku ti jeton. Ma ndhenin që ti ke me me pritbulim ndjesh. Pastaj tinë me sigurinë, me trafikun, me gjërat e brandit mundohësh Sepse aty mund marrin se këto janë probleme më të vogla, po nëse këto marrin zgjidhje, njerzi fillojnë të mësojnë se kështu funksionojnë gjërat. Edhe zgjidhin një gjë që është më e madhe, më e madhe, më e madhe. Kurse ne kemi qenë që të ulemin kafe dhe të flasim vetëm për politikën e lart, do të ishim uh, Ramon do veim Lulin apo do vin Monika apo do ikë Iliri, gllallalliqe, që nuk ndryshon asgjë në jetën e përditshme të njerëzve. Kur është puna për çështje si a mund të i shpëtojmë ne fëmijët tanë nga kafshimet e qenëve të pa kontrolluar nga njerëz që shkon kontrollit që janë të zotët e tyre, apo smundemi. Ose ajte flasin pasaj për se shash, Monika, Një Liri, Një Saliun edhe Edin. Gjatë gjithë kohës edhe i edhe... zidën, i zidën, i zidën. Duhet këtë një mënyrë që kjo të të shkoj e në shukur të duhet. Pëse është centralizuar, pëse kontrolojnë nga një qeveria vend? Duhem dhe, dhe nëse i bje që përgjegjës, përkafshimet e qenëve në këtë vend është edhirama. A shërbia, sepse është çelëria që kontrollon Ministrinë e Bujqësisë dhe Niko Peleshi që përgjigjet tek Zoti Rama që është mm -hmm. shefi i Zotit Niko, që është shefi i gjithë këtyre veterinarëve që përgjigjen për qendën e shtëpisë dhe po tani Ministria e Bujqësisë nga anën tjetër nuk ka ka mbështetje në një policë që ndjekit ruaj, jo, s'ka. Parëshit ja. apo që të zbatojë ligje këtuun. Kam nevojë që ta dgjojë të ngaj një që është iuris për shkakun. A mund të bëni diçka një bashki? Nivelli lokali qeverisjes, si që janë ligje tani. Avo është i penguar dhe i lidur totalisht dhe nuk mund të bëj asgjë. I ka duart e lidur e dhe thotë unë s'ka masin përgjëjsi. Avo ka hapsire a ligjore ku mund të merë në iniciativa nga bashkit në njërë që të vendosin njësa regula në qytetet tyre, kur qytetarët që të paguajnë taksat në këto bashki, njerëzit që janë situash energjia e qytetit, kanë hallën e fëmijëve tyre nga... që duan mos u kafshojnë nga qendrë. Dani këtu duhet të ketë që... një rregull se s'bën. Ai personi që do, e ka do Pizim, dhë, dhë dhë dhë të hajë jobën, do të hajë burgse. Po të them që ne kemi të bëjmë atë një bazë ligjore me çfarë do si do të dalë. Do të them që duhet ndryshojë, duhet bëj diçka në këtë sens. Po Ministria e Bujqësisë mendoi që nuk e dia ka tagrin për të bërë këto gjëra. Hajde më erësi pa Kjo është sfarë po kërkojnë. 069 207 222 mund në shkruani nëse keni diçka për të në shkruar lidhur me këto. 069 207 222 Si mund të zhidhe me shponat. Se për të shkruar për të thëmë kemi për. Një minutë heshtje për këtë. Mm. <laughs> sa të nga vinë mendimet. <laughs> sa të nga vinë mendimet. Muam përsin se sa kafshime të faktuar a ka. Kjo është një që, që mund vërdetohet në Dituan me faktë? Të fal, po, më s'aqoftoi faktore. Seriozisht. A do të thonë faktuara po. Por njerëzit janë skeptikë, valla, duan ta dinë. Unë di, di them për shembull që ka shumë të pafaktuara. Ka shumë të pafaktuara sepse si në në dy kanë qenë prezant vet dhe këto kanë qenë këtë vit. Mhm. Uh -huh. Këto kanë qenë këtë vit, ë dhe e treta është kjo e prindit që doli në televizor që u kafshuar tek pazarri, fëmia opa edhe në News 24 dhe kanalet tjera. Këto jo publike, mediatike. Ishte kafshuar Po Mja bollshëm nga për sa raste faktuara është nevojshme kemi? Dmitri, duhet, djepo djepo kemi të kemi dohet dohet një rast ku do duhet ndoshta që të vdesë një fëmijë nëse A, okay. nëse vdesë një fëmijë mund të mendojë që mund të lëvizim ose 10000 raste të faktuara ne ja, shikojmë se kujt i vjen gjë normale të gjithë prindërit uh, mendojnë që s'është fëmia e tyre se njeriu gjithmonë është optimist por fal zotit për shkak të kjo mund të japë zgjidhje qërave edhe edhe do ishte kështu ulëricë mm. nëse është e vetmja mënyrë çfarë ti bën gjëra që ndodhin që duhet patjetër që të ketë një fli që të lëvizi diçka lidhur me këtë. Se kjo është kjo është diçka që i prek njerëzit direkt, jo vetëm në lëkurë, por edhe nën në lëkurë kur ngulen dhëmbët. Kthehemi pasfaqe klubi në mëngjesi tani në shtende 20 minuta më të dashur. Jeni me Club e Fem, Radion Kombëtare dhe ekranin e Klan Plus. I'm starting with my ain't wish. I'm starting with my strands. Reign back my old ambitions Returning once again My knuckles are so red and raw From breaking through these walls The sick of all the other talk And the laughter of my fall The walls I'm inside And I'll burn them down Cause I still got a fire Lambda be a sequel është më interesante se shumë të tjerë. Le themi, nga ato që janë atje. Okej. Okay. Do i hyja një ditë me fshesë aty, do të fshija të gjitha se janë të gjitha kështu për Shumë do të fshija. Duket sigur kemi bër vetëm Antoniet. Por <tipat> Barresia do fshija. Gjithë ditën e vet vetëm vetëm bëri pyetje kështu me pagesë. Do fshija dhe do ha. do përdor edhe acid. Do diskutojmë me Marko. Nuk e di un çije ajo që je. Po ti një, që nga koha e bolshoit nuk pas ke mësuar asgjë, më domethënë, vazhdon me ato a, dramat e baletit famshëm rus. Zona e zonë 3. E keni para të thosh që i jdhnin acid në fytyrë njëra tjetrës sot. Mm -hmm, pa. jo, po, po, po. Balerinën e parë. Por pllakat po thën. Aha. Atëre rutina acidore më i dashur, rutina rag është. Ja, i toba zanit. Garnitura. Garniturë. Garnitura. Anglisata fituese 066 i Monroë fiton kontrollin e plotë mjekësor nga spitali Amerik. Rutina rag është garnitura. Rutina rag, garnitura. Mm -hmm. I lum ndërkohë. Eh kemi një fituesin lidhur me Italinë sepse tre gjëra që do bëj kontë është të ul taksat, do ngrej benefitet dhe do të bëj reformë në drejtësi. Në drejtësi, po bën. Është Gerti fituesi. Bëre reformë në drejtësi. Gerti fiton 2 bileta për në Cineplex. Okej, shumë. Të lumt. Të lumt Gerti. Um, Drëgo Çuna. Çuna ve goca. Yes. Është. Për disa ditësh në fuqi edhe një klip i vogël që unë jam duke luajtur këtu me një kafsh. Pamë. Një kafsh Tëmulim e cila nuk gjënde se qëfarë është. Bashin vajtë sa në kështë shuajtur të anje thoshtë e luani. E mm -mm, i thashtë nuk është luani. Kujdes, nuk është luani, zoj. Qëfarë është? Letë ju në një më i pak. Uh, kjo është një kafsh, zoj, e zotërin, që mund të gjendet edhe në vendin tonë. Mm -hmm. Edhe nuk është një luanë. Mm -mm. Kjo është me letinë që me këti ngu i pasë Që keme të di? Mo pëlqen Të pëlqen, po? Mm -hmm. Ta një me përësim në të gjithë të kafshimet janë nga pitbulla Apo janë nga kafshët tjera? Nuk e ti më zotri nëse janë nga pitbulla Apo kafshët tjera të gjitha Ndo një njeri me lua në rrugë nuk kam barme të në drejtën Por... Uh... Shikojni që kërkon fakte dhe gjëra, ëh është kafshor ndonjëherë ka qenë. Po, kam njëri që kanë 7 lloje rracash Pitbull-rash. Do të thëjë, janë janë 7 rrace Pitbull apo Canecher, shikoj do leta themi këtë. Ëh, uh, sepse sepse ndoshta duhet bër një dallim i vogël. Ëh, çë? Pitbull-ët janë qenë të mrekullueshëm si ç gjithë qenët e tjerë. Dhe ka shumë raste që Pitbullet nëse i rritë ashtu si shduhet mm -hmm. me butësi dhe me dashurit, formojnë të kafsh janë miqë të dashur e tjere, tjere, tjere, tjere. Dhe ka rase, ka faqe në internet që reklamojnë këtë, ka plot, do me dhe në njërës që, që i adurojnë pitbullet, pitbullet, po, dhe, dhe që i mba në të diskutim. Nuk për bënë një rritirje për shduken e ratës pitbull, ja. apo për, kutim se qfar, shfarosin gjithë pitbullve, apo o të shfar. Uh, por letë e minë të Ratsapitbull ka kapacitetin që nëse bie në duart e pronarit të keq, që shpeshherë mund të kthehet në një armë dhjeke prurëse, ndryshe nga një labrador, ndryshe nga një golden retriever, ndryshe nga të gjithë të tjerë. Merë një ta. golden retriever, bëj çfarë dësh, bëj çfarë dësh që i bën një pitbulli dhe dhe dhe krasova. Golden retrieveri nuk e bën atë gjë. Gjordin i 3-rin nuk i ka atë nufullë, nuk e ka atë mas muskulare, nuk e ka atë agresivitet që nëse ja indukton një pitbulli, mund ta ketë. Mm -hmm. Ne e dimë që ka një problem me njerëzit, se si trajtojnë këto kafshë, si rrisin ato dhe i kthejnë në arm. Po themi, janë janë si arm, pak a shumë. I kthejnë në ushtar lufte, no. do të thujë ai. Gjë që nuk do me raca të tjera. Mm -hmm. Prandaj kërkon një përkujdesje të veçantë. Sepse sidoim kemi labradorët, kemi dalmatët, kemi Qa dushti Dhe ka dhe i që tjeder të këpitbullit Duke e qëmë një anë ata, ata uh, Po i qëmë i pronar Të ndërgjejshëm mm -hmm. Quna dhe goca shumë të mirë Që i mbajnë si që duhet qëndë Edhe shapo Ju e shka pelin bërë këtë Ka pësaj një piesë të mirë të atyre që kanë pitbullat Të cilët i mbajnë pitbullit Njësoj si që mbajnë gjupat Markat e gjupave ka mm -hmm. fjallë Në bluzat Ato mm -hmm. toksat që në dzjerin të gjinseve të gris Sepse i kanë fitbulluç si aksesor, jo si miku më i mirë i njeriu, si qeni besnik, do të thënë një kafsh për të cilin ti kujdesesh dhe ajo kujdeset në më mënyrën e vet për ty. Por i kanë si objekte luksi, i kanë si objekte komunikimi të impotencës atyre të të seksuale ndonjëherë apo të komplekseve të atyre fuqi seksuale përgjithsisht se froidi pra ëh mm -hmm. dhe dhe në përgjithësi mungesave tjera që ata mund të kenë tek tek vetja dhe duan pastaj që ti heri... marr një pitbull që tuaz vëncoi ata un jam uh, i fortë një pitbull dhe blendi këtë un e kam parë e kam përjetuar në disa raste jo me njerëz por shpesh herë këta njerëz që mbajnë uh, pitbullin dhe janë ata që i nxisin për të sulmuar të tjerët un kam parë dy raste kam shumë prezant dhe jo vetëm tek njerëzit, po edhe kur shohin një qen tjetër, janë vetë zotët e këtyre që i stimulojnë qenë që të shkojnë dhe mm -hmm. të sulmojnë dhe kjo është problem. Është problem me për njerëzit. Pse si është ajo ndryshe nga përdorimi i një armë? Po pra, janë vetë njerëzit që i mbajnë dhe i stimulojnë kafshët që të sillen dhe të ken këtë lloj agresiviteti. No. Jo. Kishte një rast për shkakun që ndodhi në me një emigrant shqiptar në Itali, nuk kishte shumë kom përpara. Mhm. Mm Ku një smi rreth 2 vjenc apo diçka të tillë humbi jetën nga pitbulli i shitës. Ë uh, frikëshëm. Po. Edhe ne nuk duam që kjo të ndodhi këtu, nuk është e nevojshme që kjo të ndodhi këtu në mënyrë që ne të vëmë dhe të themi që ka nevojë për tani këta njerëzit me me këta pitbullut e egërsuar që i kanë transformuar këtë që ndi kanë dhunuar, i kanë kthyer në në egërsira. Ëh. Mm -hmm. uh, Ë, ecin rrugëve me këto gjërat, është njësoj sigurt ata mbajnë një si kallash mbaj në, në krah edhe dalin xhiro të rrugëve Kavajës, domethënë. Në të gjithëse, sepse për një fëmijë ajo mund të jetë vdekje përse mund një realist vdekje përse ka qindra qindra qindra rastën botë. Që kjo ka ndodhur, nuk është një rrufe që të bie një në kaq fmijë. Apo është që mund të ndodhi. <coughs> Ja gjithë njerëzit besojnë se zotun ndon aty. Ne nuk kanë përshtypën që ne nuk po themi ti zhdukim, apo jo, jo, jo. ti heqim qafe këtë lloj shenjë, por duhen marr masa për të zotët e Njën tyre. Janë për, të përgjeshëm. Ata okay. njerëzit janë të përgjeshëm, ata, ata që përmendëm fillim. I mbajnë. Fillin, po, që din ti mbajnë, që din ti ta respektojnë qenin një herë. Ta duan kafshën, mos e aportonin kafshën si si mm -hmm. si zinxhir në qafë, por për treguar se kush janë. E çfarë kapacitetesh nuk kanë. ë uh, Por por ata janë bën kafshën siç duat, ata le ta ken, le ta mbajnë. Ata janë në rregull. Dhe do të ketë më pak pitbull, po ata që do, jen, do jen të jenë do të jenë të saktë do të jetojnë si më të lumtur se nuk menden se qenë, është ajo që lumtur. Kur nxitet që të ndeshët apo përdoren për tu, se kemi parë ato qendësh shqyer në Facebook i kemi parë. Uh -huh. Kur i përdorin për tu ndesh me njëri tjetrin dhe kafsha e gjor që që ngelet viktimë atje, pitbulls janë ai që vuan. Çsto, kemi mas funksh me një sistem këtu një situatë që Kem i zën prej dy ditësh më ish dashu. Por është e rëndësishme, mendojmë Nështë se është e rëndësishme. Fundin. Nuk duam që të shkojmë tek Ministria e Bujqësisë dhe tek Drejtoria e Veterinarisë, sepse nuk dim se ç'punë kemi atje. Duam që të ket një kontroll mbi kafshët e egër dhe mbi gjithë ambegërsirat që i zotrojn këto kafshë, edhe që i shëtisin në qytetit pa maska e mbi gjithasë si shotieri pasaj duhet i nxitur që të sulmojmë. Mhm. Mm Kthehemi pas pak. Është klubi mjesit në Klambem dhe në Klamb Plus our hands, things we'll never see again. All that we have must, sits before us, shouts it into ash. si më shve vini në klubin e mëqyesit në valët e radios kombëtare klub e femrave në ekranin e Klan Plus Hello Hello Hello doja që ju vijë në një test të vogël për një moment gati jemi pa. vetëm vetëm për një moment dhe pastaj do të largohemi oh, oh, okay kjo kjo kjo kë kanparun kë kanparun po do ta thurin para se të them se kë kanparon et fillojn loja dua që ti pyes këm po shihni ju Vetëm për një moment në në këtë foto. Flori nxirën vetëm për një çast. Një çast të gjatë. Okej, edhe një çik. E njihni këtë vajzë? Nuk maj jos e kemi. E keni në mendje us, po? Mos është ta themu no. 06920722 kush është, ha? Ariana Grande? Ariana Grande, bravo. A do t'i jeni? E lexoi lart më vonë ti. Ai lexoi, ah, lexoi. Se lexoi diku? Se lexova me saj duhet të jesh. Ku duhet të jesh ajo më dha? Si s'duket më? Unë se dovoj të të fare. Ariana Grande si ka mundsi. Të... Po sepse un jamzuar ta shikoj ndryshe. Uh... Ashtu. Pam. Vajl, po ç'a lidhje kam me sektorët e dyave? Jas pra. Kjo është Ariana Grande. Po, për videoklipin e fundit. A ka për të shikon me videoklipet. Mirë, ah, okay, pra, dakor. Pra, pra. okay, <gryshem> si kam parë videoklipet e fundit. Bravo. Por arke. Ariana Grande më është ashtu në kopertinën e Vogue për këtë muaj, nga Bistaleci i zi i zakonshëm edhe tualeti i errët. Ka kaluar në një bjëndin Me ca Seksi uh, Ondë dhe të bukra këshu mm, mm. Oh, Shumë interesantë E gjithashtu me që e Rafjala Kanë dalë edhe Imojit e rinj Me njërën e flokve të kush uh. Që janë bërë zyrtarë Në datën 5 Do me thëmë ty tit më parë mm -hmm. Me që shorë Ta një do të kete edhe emoji Me keni mbrojë fytyrën tani se ka pasur kokuj, kanë munguar kokujët më. E vërtetë. Tani do të vinë edhe emoji të kokuj. Me cilët mund të si shirë, mund të komunikon? Jo, s'kishte. Se mezi shkruanim bashkë. S'kishte. Nuk e dia ja, ka më mjegër tani, që është mjegër shumë në mod. Do filloj. Duhet dalë se s'bën, sa <laughs> unë nuk përfaqësohem dot aty. Jo. Ka, ka, pa një mjegër. Do duhet edhe ty një emoji që të përfaqëson. Natyrisht duhet të ka. Nuk e di. S'ka pasur. Nisa, se i më jetojmë në atë periudhën e Miegrave, miq dashur. Miegra, jo, realisht, është periudha e Miegrave. Kemi uh, u bën 2-3 vjet tani që Miegra është shumë në mod, Miegra është shumë e dashur. Jamë rrethuar nga Miegra. Nisëm po. Që mm -hmm. thua sa bukur Miegra kudo, derisa shikon një grua 50 vjeçare me Miegra dhe thonë, jo, "Jo, jo, jo, jo, jo", por uh, kemë rëzesh. Është uh, Jo, është bërë mezi gjejmë një pamjetë. Ja, gjelale. Ja, një kemi. Ja edhe ty të ska dalë. Një Miegra e mirë tashmë. Dashëm se... nuk më me... Nuk jam qose po. Jo, nuk është mi e Perola. Jam. Ne dita e tretë. Nuk jam rruar sot mëngjes është. A, jo, sot dita e tretë, është dita, dita e tretë duket shumë më shumë se aq. <laughs> Neskafe Azera. Mm -hmm. Është emri i këtij produkti, unë mbarova ieri, unë dua një tjetër me çfarë ka. Mund ta kem? Pa problem, pa. Okej, okay, faleminderit. Neskafe Azera më zgjoj është përzierje e kafes së çanstit nga kokra kafeje 100% arabike. Arabica. Plot më aromën e arabis kur vjen puna te kafeja. Mm -hmm. E gjithashtu ka mungesën e plot të glutenit. Ëvërtet, mm -hmm. ka më pak kafeinë, që është një gjë e mirë. Chia është më e butë se kafeja tjetra. Është më butë, kremoze, shumë e but, remose, shume mirë për espresso dhe gjithashtu për kafeën me akull që mund të bëni tani në verë. Olta do na bësh një kafe me akull? Se jo. Ora është 9 pa 16 minuta. Letojmë se por Kur e pim një kafe me alkool këtu në klubin e mëjetësit. Problemi është vetëm do të na pastaj gjëja. Ganes kafe azera. Merrit alkoolin. Na tashim monakulli si socializëm ti. Kafe ne kemi, ujë ne kemi, po s kemi alkoolin. Kur kemi ujë ndë alkullin, s'ka, ka mbaruar azera. Kur vjen azera tjetër pastaj s'ka ujë. E kupton? Sa ku jemi këtu në Shqipëri. Hajde, hajde. Aty afër. Doje boje. Për shkak të marakullit. Ok, falimin deri Ndërkom Do e bëjmë loja në apë janë? Zonja dhe zotëri në tëarë loja Do e loja në Përkë e partim po, Dersa, se po. dëgjoj de bazën gjithë kohës Leta, oh, leta t'i gjonshë jeri Po këpazë t'i gjonti Ja, para pak ishte baza Në para pak, po Ngelët mundja Dersa... e osë Dersa Po këpazën qët'i jeri Më ndalë uajmë? Më ndalë uajmë? Sa duam ne zonën e sot rinduam. Sa të... çfarë <mqlirë> është kjo? Unë i thashë sin karsh, e cila është edhe në Çipri. Sa kanë thon? Paqë. Mm -hmm. okay. Olta çfarë thon? Ma kanë thon vazhdon të thon derr, deri egër, pul, kërrmill, ujë, po, si mund të bëj një kërrmill kaj shumë? Jo, kërrmill nuk ka. As pul, s'ka se si. M'u pëlqen ideja. Është një ari, është një bajt. Është kërrmill di, ti s'e është hartuar me, nuk e di domethën. Me muh. Asë belldoz, belldoz. Ja nuk është no belldoz. Pra është i kafshmi shtashur, që gjendet në Shqipri. Dhe në Shqipri si në rral vendet botës. A Bodus. tu javëm një ndim? Po. është me 4 këmpë. <gles> <gles> Peta? <gles> S'kishtë përse da jebja të me 4 këmpë, sepse ka dhe me 3. Kjo është, kjo është tingullimi serios, ju dhe të gjenit se cilë është Kamsha që po dëgjojmë, thash, nuk është luanu, nuk është tigër. Asuri. Sepse është kamsh vendase në Shqipëri. Vendase. Unë e di atë. E di. Këshum mos më fai kujtesë. Gjej censurën para. Nuk është lezhan, nuk është lezhan. Nuk e merrem. O, kanë thënë lezhan. Mund të një. Po çakalla është. Jo. Jo. Asojë sem lezhan, mund të ngëlloj ashtu. Dëri, çfarë galtëri? Jo, është qytet apo në pyll? Është në pyll, lor, është në pyll. Është në qytet nuk mund të jetë një pitbull. Jo, nuk është një pitbull. Ëh, ëh. Është emision ato. Familji vitën pitbull-a, por nuk është një pitbull. Tani pse hapni temën e pitbull-it? Jo, nuk e hajmë më temën e pitbull-it. Ja po të shkon jua ku do. Tema e pitbull-it do hapet tani sepse Altini ka një histori me pitbull. <laughs> oh. Si do të më kishit treguar ti mua këtë? Seriozisht. Altini fesh? ka qenë dëshmitar kur një pitbull ka kafshuar një qen tjetër. Po mm. vërtet. Në vesh. Në vesh. I cili qen thot Altini ishte duke u marr me punëtia. Jo, <laughs> më jo. Po, po. Ja. Po, po. Qeni ishte duke luajtur me shoqën time. E si t'lehte për qef, domethënë. Kurse pit bulli vjen. Domethënë dituan që për shkak se ai lehu. Po, për shkak se ai lehu. U dëgjua, po u dëgjua. Ka bërë zhurmë. Ka bërë zhurmë. Bër bër për zhurmë. Tash i thuar se. Çfarë, çfarë rrace ishte ky që nini që nga, nga këtë debutet se nuk e di çfarë rrace. Një racë buda. Ah, po saka që nini buda. Dëgjova lehën e një qenit buda. Ja këto. Dhe dhe vjen pit bulli nga hiçi, nuk e di se nga ishte dhe e bukura është pit bulli që ka kështu. Po pa zhurmë fare. Nuk vjen duke, nuk e bën ai. Woof woof, po vi. Edhe kështu po jo, kat. Edhe ka fshemun vesh Në vesh? Pa. Ja këputi veshën alë tinë Edhe diku për 15 minuta të më thënë nuk ishte gjasa në bot Që pitbulli të shkëputi nga veshën Dhe me gjusëma e veshë i ti ku kur shkëputi për ja, Të të të të të qeni në pak të në shkëputi Po shikëve se a shë vetëm lapaj e veshë Lapaj e veshën Lapaj e veshën duke bën gjë. Është oke. Se pse te të dëgjoj. Domethën po është ajo që po mbyllin aftullat, nuk nuk i hap më. Çfarë si çfarë si bën edhe çunat që ikishin që hoqën dorë nga qenurit pronar. Tham nuk e di, ishte është jeni një shokut ton. Jo, jo. Është jeni shokut ton gjithsesi këtu. Po, ja gjithmonë është aty. Po çdo ti më qenë. Se çuket bëj më ndaj, un po jo, po ti pse rri këtu pra? Ma sh të kesh, do të kesh një pistolet me vepse zorin pistolet thua në shokut duaj, të vija margjin. Tao! Është bash. Jo ona saka më nduar, më thën drejtën, pasi pas i pas ngjarjes. Vetëm më mund të mund të skuputej. Hajde, ti apo ontimën. A më jep ze mua? Kam më doni arti. Që sigurisht nuk do të shtindet sepse pisolera ime është me çumçakiza. Ta, ale. Kam një pisolës që bën flluska, shtypet ose. Kam dëgoni. Është çumçakis që ai të, të <laughs> ja hapi gojën e të lshoi bëshin. <laughs> Do me thonë më në fundë dhe hap i gojën dhe të rogjët qenit tjetër nga Veshi Shumë mirë Ok Zënja dhe zotrinë Ja ku e keni dhe një herë këtë hungërim të një kafshë shqiptare Dhe nuk është Dhe nuk është një pitbull Mirë, që në mbede tani, qërë kemi pun tjera për të përpo Do të përmë lojën që i premtova jerës Pa përmë I kam pritur një lojëri, më dashur, dash loja kë kam parun. Jeri ka më shumë çeftë lojë, kështu që leta luajm tani. Por gjithmonë na fiton. Të që gjithë së bashku. Po? Mm -hmm. Po, të po, gjithë. Në klubin e mëngjesit. Jep Jeri. Allë, un kam parë një personazh një or, në rast se Jeri bën fydhën e dur, un tingle-i cimbalin mm -hmm. këtu, nëse Jeri thot për fydhën e gabuar, atëherë nuk ka cimbal, mm -hmm. ka vetëm një jo. Të a, prer. A është femër? Është mm -hmm. Êshtë në bitri djetë Femër jeri Êshtë Bravo, jeri, është në bitri djetë është... Wow, wow s'ju afrua Bitri djetë mm, Êshtë artista? Uh, jo, nuk është yeah. artista mjekish. Politikana LSA-s oh. Jo, ja, mërzotri ja, <gjrë> Deputeta E pëdës Jo, majzojnë, jo, majzojnë A tërë A tërë, lori Nori. A tërë, zërë, zërë, një që jeni në dyjime, apo në telegjikim Duhet gjeni se kë kam parun është një gru ambit 30 vjeqe që së sh artiste Por, doli tani, është debutet E ju e dërgoni në 069 27 222 Undo një sa më shpejti pari Do të fitoj një Durat nga mm. Head and Shoulders dhe Old Spice E sakt Bjonda, bjonda Eeeem um... Eeeem Hmm. Le do themi si në për të. Okej, okay, po ta quaj, sepse nuk është të? brune. Tamam, po. Nuk kesh nuk ka është e LSI-s, Lori dhe në. Nuk ka është e LSI-s, Lori. Partizane Demokratike, kujdes. Është nuk është PD-s, po. Është një kabionde socialiste? Bjone vagabon, socialiste? Okej. Dotjet do se zgjon. Kuam u thua një socialiste bjonde. Tania ha? është hashe... i bjonde socialiste. <laughs> një socialiste bjonde bjonde. Bjonde, po bjonde kështu me lësh të verdha më. Ta themun mm. ata themun. Ë. Hajde Lori. Bëj një pyetje. Është është e Partisë Socialiste. E sakt okay. Lori, bravo. Ëh. Uh, Ësht ministra? Uh, jo Lori, pos, s'është. Nuk është ministra? Mm. Jo, nuk është. Ëh, mm. është mbi 40? Tanëngëzit. Ka një, një deputete socialiste mm. mbi 40 që s'është Brune. Mhm. Mm mm, I fillon emrin me E. Jo. Jo. Jo. Kush është? A është? Oh, Pëdërsin se. Elisa. Elisa. Elisa. E, e, jo, joër me nga Inglaterra. Eglantina. E, Eglantina e... thua ti? Oh. Gjermeni, jo. Pa. Nuk është ajo. Jepi tini. Hajde tini, ha. Mësin sa gra socialistë një ti. Le të <laughs> shikojmë tani kollën. Lindita Nikola është e pasak, vazhdojmë. Me A. <laughs> <laughs> me A jo, si fillon me ja. A, kurkund me oh. A. Jo, jo, jo. Nga si, jo. si. fundi i alfabetit, po ju ndihmoj, hajde. Ollë nga lori. fundi i alfabetit. Fillimi i emrit, po. Mhm. Ëh. E ka akoma me v. Me v. Me v. Me v. E saktë. Me v. Të gjeli Lori. Helori. Me v. Po tash me v. E dikt me v kush është? Me v e dikt, po çfarë? Çfarë mund të bësh që ta zbulosh pa nga paq pa e zbuluar totalisht? Si ja ngre gërma dytësha e emrit? Po. Uh -huh. Aha. Oke. Do Charlie fillon me emrin Lori për shkak. Ka mbiemri tani mbiemri. Allora, më çaj fillon me emri. Oh, me L. Me L e gabuar. Jo, ai fillon me H, mbiemri. Exactly, i fillon me H. Ai e shikon Lori. Si ka, si. Nuk i fillon me L. Jo, kush Valentina Leska? Jo, nuk është ja. Valentina Leskai. E cila më qendra fjala nuk do konsiderojë bjonde, po them unë. Dhe atë s'e kam parë për shumë kohë. Ëh. Mm. Por është. Që lin pyetja tjetër Çfarë ndodhi me kush Valentina Leska apo? Ëm, uh, por uh, jo, e kjo e gjeti pra, e gjeti e gjeti ieri, ka qenë para në listën e Partisë Socialiste ndër deputetët, pak të një herë nuk e mm -hmm. bën në cilin vit? Na e thoni kush jesh më? Vasilika, Vasilika hypsi. Pra. Okay. <laughs> në di un di tij do kshu, <clears throat> i do me skandale, i do <clears throat> me ose me sandale ose me skandale, nuk do kshu. Vasilika Jussi Së më thotë gjitho da i Qa ka për në gjo, qa ka për në gjo <gjeda>, Ka vjetas, ka vjetas Këtë e bas pak krybin e mqesit Ani është koha për uh, të tjuar... publicitet. Oh, publicitet, Daba, të gjuar Publisitet Publisitet, nuk të të qëmë të këmën që do ti uh, Jemi shumë bërë Asim njër, o Oke, okay, mirë, dëkor Për jemi nesë Bas pak, bas pak Në krybin e mqesit Më ngjess që të gjithëve mirë se keni ardhur. Është klubi i mëngjesit në Radion Kombëtare KLFM. Edhe në, ekran, në ekranin e Glam plus. plus. Më ngjess. Hello. Më ngjess Lori. Më ngjessi. Çfarë na tregon dje? Po shojë një histori që ka ndodhur në Sydney, në fakt në të... at... Australisë. Mhm. Uh -huh. uh, Bëhet fjal për një çift të, të rinj. Uh -huh. Emrat e tyre nuk bëhen të ditur, por okay. është një vajzë dhe një djalë. Tani këta të dy ishin në takimin e tyre të parë. Oh, sa romantike qenë po por <laughs> ndryshon rrugës mm -hmm. uh, kanë zgjedhur që shkojnë në një restoran quhet Milky Lane dhe uh, kanë porositur çdo gjë që ka shkuar mirë në një moment kur i gjithë drek apo them un kanë mbaruar ka qenë mm. drejt fundit djali i thot vajzës diçon se nuk ka më shumë para me vete më prit pa këtu sa të shkoj të bankomatit të tërheqësh para dhe mirë kjo është e kuptueshme normal gjëra që ndodhin por kanë kaluar 20 minuta, 30 minuta djalë nuk po dukej gjikunde. Kështu oh, që, që ishte arratisur në një far mënyrë duke lënë vajzën në restorant pa paguar. Përndoshta do shkonde të për kërkuar parat, por parat, parat nuk gjenden në shkollaj po, se nuk rriten në penë asgjë. Sh... Megjithatë, uh, e kanë marr gjithë stafi i restorantit, e ka marr vajzën të shqetësuar se filloi të bëhej merak se çfarë po ndodhte, duke qenë se ajo nuk kishte as para me vete. Në një moment i Zoti i restaurantit. E ka emrin Christian Event, zotëria që ka këtë restoran, ka dërguar menaxherin e restaurantit për ta pyetur vajzën nëse ishte mirë sepse ajo filloi të qai. Pas një fargoje që djali nuk po dukej. Dhe në një moment të caktuar ajo shumë ajo ishte vetëm 1 dollar pas sapo të djitha që kishte konsumuar. Është australishe shfondi ta. Por takimi i parë olta duhet Christian është treguar shumë i mirë. Do të them drejtën, menaxheri, pronari a i. A janë ulur në vendin uh, e djalit? Janë ulur, e kanë qetësuar vajzën, duke thënë se nuk ka asnjë problem. Drekon e ke nga ne, nuk ka problem, nuk i duam ato paratë. Danacuri e ke nga unë. Në një moment të caktuar. Ja, nuk e kaputhur, okay. sepse ai ka pasur ja. edhe të dashurën oh, oh, e tij prezantuar aty. E kaputhur ai? Ëh, përveç përveç se ajo nuk e ka paguar, duke qenë se i dashuri Igo. Po çfarë i dhashë i dhashë konçuara aty? Ati u harrua edhe emri. Jo, i kançon një kupon, Christiani joi 150 dollar. Sa herë ti tek et qej. Jo, i kançon dje një dial të Hairit edhe mund Jepi, vish të vishtë Hasfalas bashkë vish me të nesër. Mos na hajde më këtu me zhul saqë të ikim kësu. Të çeratisem sepse erë sotër do i paguash këto. Dy fishi edhe kështu. Donësa, go mbajs, përdore hundën. Wow. Nuk ha pat. Mirë, okay. Faleminderit yeri. I ka shkuar shumë keq takimi i parë. Nga ja, mirës të ka gjithë Gjoj që në tolë Po fatë mirësish ka njerës Resorantë di Milky e Lane e po. Super, dhe nëse Kristian i ndajet nga e dashura Një ditë E po themi <laughs> A të kuponin ka për 150 dolarë Shumë dhe konsumën bashka Falem diri diri Mirë, kur të themi këtu në krybën e mëqecit Misht dashur do të kemi Ca miqë për të bërë një biset shkurëdër E do të gjoni një shka interesante Në lidhje me Fëmijët Mhm është diçka shumë e bukur Miley çesëmi mm. ti çes tani doing good how are you feeling now making it out of the solem for you somehow to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Si mirë ngjësi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, ju përshëndesim që gjithë dhoni jam Blindy tu bashkënjerini, Nadine Olden edhe Lauren dua t'ju mirpres këtu në studio dr. Relations and Marketing Tech Feedbank. A, uh, sonë Luciana Konomi e gjithashtu zonjën Gert Hagen, që është drejtore e fondacionit spitalor të nanës dhe fëmijës. Mirëmëngjesi të dy javën. Mirëmëngjesi. Është knejsi që kemi këtu në studio, po flasim pak për ekspozitën Lumturia e saj e parë nga sytë e fëmijëve. Kush do të më tregoj pak se çfarë ishte kjo ekspozitë dhe çfarë çfarë ngjall, çfarë ndodhi. A, uh, sepairi faleminderit për ftesën. Është knejsi, uh, përshëndesim edhe dëgjuesit që janë sot me ne. Uh, Lumtëria e saj e parë nga sytë e fëmijëve në fakt është faza e tretë e një fushate që ka pasur tre etapa e fokusuar tek pabarazia gjinore në veçanti të dhuna me bazë gjinore kundër grave. Ës mm -hmm. lançuar nga Fondacioni Spitalor dhe fuqishëm e mbështetur nga Fibank, në fakt për të cilën ju rastin ta ta falenderoj. Ë uh, ekspozita realizohet në me grupmoshën nëndë dheri dëmëdhjet dheqë, fëmi të shkollave publike dhe jo publike të tiranës, dhe ka pasur si synim që fëmi të vetë të silnin në përmjet syve të tyre, o, normalisht syve të tyre në kohët e sot me do të thot telefonave, mm -hmm. se si duke dita normale e në nësë tyre. Ata janë përpjekur të i përgjigjen tre pyetjeve kresore gjatë um, ekspozitës, Çfarë janë tre gjërat që nëna e tyre bën në, bon në baza ditore? Mm -hmm. E para, cila është diçka që simbolizon më së teprmi nënën e tyre? Dhe uh, cili është ai objekt apo simbol uh, tek nëna e tyre që atyra u pëlqen më shumë? Mm -hmm. Dhe e gjithë ideja mbas ekspozitës ka qenë ndërgjegjësimi um, i popullatës së gjerë dhe ndoshta nga kjo ekspozit të marrim shkakun të nisim një publik një të themi debat më të gjerë publik mbi rolin e e gruas, mbi rolin e nënës në Shqipëri. Dhe sollem nëpërmjet syve të fëmijëve, sepse ata janë uh, në shumë raste gjykuesit më të mirë mm -hmm. të asaj çfarë ndodh brenda shtëpisë. Synimi nuk ka qenë që të sillnim këtu sepse përmenda pak më parë ishte është e fokusuar e gjithë fushata në dhunën me bazë gjinore. Nuk ka qenë që të sillnim ato momente brutale. Në fakt ka qenë për të sillë ato gjërat e përditshme që ne i marrim të mirëçana, që një nën shqiptare duhet i bëj që nuk e vlerësojmë dhe e vërteta që ndron në fakt që gradë nënat shqiptare bëjnë shumë më shumë se sa ato vlersohen. Ju kishit rreth uh, 250? Po, uh, kemi pasur 250 fotografi pranë të, të, pran, po. të bëra nga fëmijët gjithmonë në moshat 9 deri në 12 vjet dhe gjithmonë me këtë me, me siç shpjegove prapë. Dhe ti që thirrja u b në radio edhe tek uh, makinë me dy timon këtu në muajin mars, ku ku ju uh, e hapat se thua. ë mundsin për për të marrë pjesë në ekspozitë. Çfar çfarë ishte që që tipur e rën personazhist apo ju si organizatorëve utre tek punimet që erdhën, tek tek fotografit që erdhën. Çfarë ishte elementi që ju po kërkonit? Çfar çfarë shohin fëmijët tan? tek mardhënit e përdishme të gruas në shëshërin mm -hmm. shqiptare. Faliminderit për përpjetin e fakt, nëse mund të kaloj e pak më mrapa u hapë, thirja është hapur publikisht, si që përmëndët, këtu në radio, ekspozita kemi pasur një bashkëpunim shumë të ngush me drejtorinë arsimore në Tiran, e gjithë ekspozita falë fi bankot ka ishen e kuruar edhe nga fotografia mirë njohur Juta Benzenberg, mm -hmm. të cilën duham që, që ta falinderojmë. Um, dhe ajo që ka ardhur mbraht sht nga fëmijët. Në fakt për mua është një studim social më vete dhe ka qenë shumë prekse. Fotografit që vinin, ajo sekuenca e fotografeve, fëmijët mund të dërgonin 3-4 aspekte të ndryshme të mm -hmm. themi në përgjigje të pyetjeve. Ë uh, jepet nana në figurën e një gruaje në karrierë mm -hmm. në Shqipëri, në fakt që është një gjë shumë e mirë. E njëjta nën më pas jepet duke ndruar uh, pampersin apo pelenat e fëmijës, e njëjta nën është duke bërë në të njëjtën kohë, ushqyen fëmijën e vogël, ëm, mm -hmm. um, kujdeset për detyrat e fëmijës së vet, e njëjta nën është duke mm -hmm. gjendet në në tualet me një pirrë të madh, me rrobë e thon popullorçe, që, që për kujdeset, ëm, um, ka momente që nëna është duke gatuar, ka momente që nëna shfaqet në ë uh, në pjesën e saj më për kujdesse për fëmijën, duke i përqafuar, duke i ledhatur, të gjitha këto aspektë në fakt ka momente që nëna është te mase e lodhur mm. dhe duke u munduar që të bëj mekapin e që tani si ditën të të mm. themi. Dhe këto mund të duken gjëra shumë normale. Pyetja ime si si nën, si grua është kush babai në të gjithë. Në të, të gjithë këto gjëra. Ishte pyetje që do ta pyese unë, nuk ishte fondi që nëna është me babin, domethënë mami dhe babi. Kemë pasur një foto. Vetëm një gjysmë foto. Wow. <laughs> Çe në fokus Kështë ka qenë nëna. Në, në, në, në fakt fytyrën nuk ja shohim, shohim vetëm duart e prindërve mm -hmm. ku fëmia jep mesazhin që lumturia nënës time është koha e shpenzuar me um, familjen, me familjen, çfarë tani edhe normalisht me me të dashurin mm -hmm. e saj që është. E kuptoj. I shoqi. Po shumë. Ë uh, Lutan duhet të pyes pak për uh, rolin që Fibank ishte. Dhe pse? Ju jeni një bankë me stadium dhe <laughs> por përveç se bank uh, sigurisht që i kushton shumë rëndësi përgjegjësisë sociale dhe uh, ka krijuar partneritet me fondacionin në e nënës dhe fëmijës uh, për faktin e ndikimit në shoqëri jo vetëm duke duke ndihmuar shtresat në nevojë por duke ndihmuar në konceptin e mm. shoqërisë dhe duke punuar me konceptin e shoqërisë qoft e këfëmiët, qoft e këtë rriturit, duke parë nënën si një objekt kash të brisht dhe kash të fort një në kosisht, uh, fi bankës shumë krenarën që e kam bështetur këtë kaos. Pa tjene që duhet jeni, edhe një gjështë që më duket interesante. Uh, para pakosh, po lezoja që uh, ka një pabarazi edhe në pagesa në sektorët të ndryshën në Shqipërit, do me thënë groja e ndë nuk merë pagën që merë një burë. Me gjitha të, një sektor kërë grua janë paguet relativisht mirë, zdo mos krasuar me tjere të sektori bankar. Dhe gratë që punojnë të këfi bank, normalisht janë gra në karrier. Po edhe këto janë gra që shkojnë në shpito. Më nështë ajo elementi, po themi që ti sa po e përmende, që... Ok, sigurisht, gjeni vetëm në shtëpi, por ato që shkojnë punojnë gjatë ditës në Fibank janë ato që gjithashtu kanë fëmijët. Do të e... japin shembull konkret mm -hmm. se si gruaja duhet t'i. Pra e gjeni ju si si gran karrier veten tek tekto foto. Në fakt ftuam dhe fëmijët e stafit që okay. të, dhe mund të ishin në ato foto mund vet, bank, të ishin dhe vetë gratë e Fibank të cilat punonin aty, gjithsesi fëmijët ishin më të vëgël se sa grupi mosha e këtij konkursi që ishte 9 deri në 12 vjeç. Ata që ishin 9 deri në 12 vjeç nuk është se u paraqiten, por uh, Tek ato foto është gjdo grua në Shqipëri. Tek ato foto shef intelektualit, tek ato foto shef shtëpijaket, shë uh, përqafim nënë fëmi i cili është të gjdo nënë në bot, mm -hmm. jo të bankjere apo të kështëpijake, por të gjdo loj nënë në bot, që fërdo loj profesionja jo ka. Dhe është shumë knajsi kërë involvonë fëmijët vetë që e shohin nënën me, me sytë e të përdiqmës. Jo mm -hmm. me atë që në fakt të rriturit ndosht të e shikojnë, ku shohin një grua në karjera, apo shohin një grua e cila nuk ka uh, shkëllqyër në karjerën e saj, për ama bën ato punët e veta shtëpjake. Felbi është të parit të gruas si një pjesë kaq e rëndësishme e shoqërisë. Në fakt në fakt fokusohemi te gruaja dhe unë se harroj për 8 Mars kur një mashkull thoshte pjesa më e bukur <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, e shoqërisë ne <laughs> burrat. Kështu që por thënë me britsh, më i prisht. Ai kishte thënë të gjitha epitetet që ne përdornim për femrat, i kishte thë thënë edhe për meshkujt sepse në fakt janë dy gjysma pa të cilat ne nuk bëjmë dot. Por çka uh, thelbi uh, i mbështetjes së Fibank është pikërisht kjo, përgjësia sociale, jo vetëm ndihma financiare për një njeri mm -hmm. i cili i zgjidhet problemi për aq sa mund të zgjidhat, por ndikimi dhe injektimi i një mendësie në gjithë shoqërinë. Dota Besa gjendur për këtë, sepse kanë në, në ato që fëmijën sollën në prurit kritik vietë që fëmijët bajnë një qendrim kritik ndaj rolit që nëna ka apo thjesht e pranojnë. Kjo është situata dhe kështu do të jetë. Në fakt, tjet. në fakt është për tu habitur sepse uh, edhe nga fëmijët që më pas morën pjesë që erdhën dhe u bënë pjesë ceremonisë hapjes. Në këtë grup mos shohim një një admirim total të nënës së tyre. Uh, fëmijët e sillen atë që shohin pa pa paragjykime. Mm -hmm. Në fakt, nëna atyre u bën një pyetje, ata ju përgjigjen në më të mirën që ata dinin ose në ata çfarë ata perceptonin të themin në në këtë situatë. Nuk besojnë që ka pasur një një diskriminim apo diçka që shkonte gabim në mendësinë atyre kur e kanë bër. Nëse ata e shikonin nënën e tyre që të themi bënte një byrek, për ta as një gjë normale dhe nuk nuk kishte një një vlerësim të të situatës. Dhe në fakt Një nga, të themi, arsyet pse ne zgjodhëm ta bëjmë nëpërmjet syve të të fëmijëve galerinë ishte pikërisht kjo, që fëmijët duke i thënë në një mënyrë um, artistike, të shohin çfarë ne na bën çdo ditë, të fillojnë edhe të mendojnë që të gjitha këto gjëra Bëni inventar brapë, të gjëra që ne na bëjmë. Të gjitha këto gjëra të bëhet pak bilanci që nëna ime nis ditën në, ditë në orën 5 uh -huh. të mëngjesit dhe e mbyll në 10 të darkës. Uh -huh. uh, ka diçka që çë duhet të bëjmë që të përkujdesemi për nëna, domethënë në jo jo gjithçka mund të merret uh, e mirë qen. Është qartë, e qartë e kuptoj. Ëh uh, mirë, që do të thotë se se gjërat ëh uh, do të ndryshojnë për mirë. Kjo kërkon kohë, kërkon përpjekje, kërkon edhe përkushtim nga gjithne, njerëz si ju, njerëz si ne. Ëh uh, nga ata që janë në banka të të të, që të, që të mbështesin edhe ti, po themi ti inkurajonin to projekte që janë edhe rëndësishme pasa që çfarë do të në fund merret si një msim edhe të shijes se çfarë mund mund të mund bëhet më mirë në Shqiptarë, po dua nëse mund ta kemi. Pra ishte një fëmijë që kishte fotografuar mamin e vet duke bër byrek, po, duke toldur vet. Në Tiranë. Ka në Tiranë ishte, ishte, nuk është Karka. arti i humbur. Absolutisht, të ja, absolutisht <laughs> jam. ë okay. ja. uh, Ndoshta në në prezencën ton këtu mund të jetë, për mua është arti i humbur oh. uh, për për nënat Nëna no, në projecin në Shqipëri nuk ka shart i umër, dashkë ka qenë një ndër 20 fotot uh, që u shfaqën në galeri në fund. Super, super. A uh, Lulian Ferivinderit për uh për kontributin që që keni dhënë edhe për përkushtimin ndaj ndaj çështjes. Ishte vërtet kënaqësi. Në radh par të parë të ndikosh te pjesa e ndërgjegjësimit që nënat sepse uh, Fondacioni Spitalor i Nënës dhe Fëmijës fokusin ka jo dhunës ndaj gruas. Kështu që e parë në këtë kënd vështrim është idea sa shumë bën nëna, si ka mundësi që këto nën që bën kaq shumë të, të, të dhunohen, në në. në dhe uh, tjetra ishte një, fakt, një gara që bukur mes fëmive dhe ishte vërtet të mama jo që kur jep merë shumë më tepor dhe e merë të shumë fishuar kër ne kemi bërë konkursin dhe kër kemi fëtuar fëmijët që do merë një certifikatat e pjesmarjes po dhe fitusit sa shkëllqim kishtë në sytet tyre dhe sa shumë dashuri për nënën të cilën mm. ata e kishën shperë në mënyra nga më të ndryshmet vërtet që është a i këthimi pasi asaj që ke donë Ere në natë aty në ceremonin ishin në natë Po, ishin në natë, ishin mësueset sepse wow. uh, u involvuan shumë u involvua fotografia në mirë njohur si që ta gerta, u involvuan mësueset e pikturës në përshkolla fëmijë dhe sigurisht në natë të cilat ishin ob gatën knajsit besa. A do të shënoni se më jepni që gjithë kjo është, po. Këto patim. Un, në fakt doja të treja këtë që nga knajësia që morëm nga fëmijët, ne menduam mos ta lëmë me kaq. U shpallën tre të trefitues, morën certifikatë të fituesve, ne tan do ta zgjerojmë më shumë akoma. Duam që sa më shumë njerëz të shohin këtë foto dhe do ta anoncshëm për sërën një konkurs pas konkursi, juhet këyn në Facebook. Të okay. gjitha fotot uh, që janë përzgjedhur, janë selektuar si më të mira te këtij konkursi, tashmë do Uh, publikohen në uh, fashën tonë në Facebook dhe tre fotot më të mire do marin për sëri durata Fëmijë do marin durata Kusht vë donë, Dani? Uh, e para cila është fashëa? Publiku i gjërë mm -hmm. Te Fibank, fashëa okay. jonë Në Fibank do publikohen të gjitha foto dhe këtë rrëndërsh i hapur Kusht do? Dhe ata që do marin më shumë likes dhe comments Fotot që do marrin më shumë likes dhe comments për një periudhë prej një javë, do jenë tre foto, tre fëmijë fitues, secili do vin në Fibank dhe do marrin dhuratë. Do marrin dhuratë, ok, shumë mirë. Dhuratat i kanë për tyre, për përta dhe për apo për edhe për, okay. për, për, për mamin. Ok, dakord. Për, për fëmijët. Unë do t'i falenderoj që të dyja Velotiana Konomimi, drejtori i departamentit të marketingut tek Fibank dhe Gerd Hagen nga uh, që është drejtoresha e Fondacionit Spitalor i Nënës dhe fëmijës. Faleminderit për punën edhe edhe urime. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën edhe hapësirën që na lejuat sot. Është kënaqësi. Tani është koha perfekt nga 8:00 më ishën, më dyshuar 9:26 minuta. I, I found a girl beautiful and sweet. For well, I never knew you were the someone waiting for me cuz we were just kids when we fell in love not knowing what if but i will not give you our best time girl well, and just kiss me slow your heart is zooming so Sweet my heart before on the cross we listen in to our baby song when you said you looked at me i whispered underneath my breath But you heard it darling you were perfect tonight I found the one stronger than any one I know She shares my dreams a hope that someday I'll share her home I've found the love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of love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 piepri. Nëse ka një frut që përfaqëson më së miri ëmbëlsinë e verës, ai është piepri. Shija dhe ndjesia e freskisë dhe ëmbëlsisë e bën pieprin frutin më i blet të verës. Sita zgjitni, të si ta zgjidhni? Tek piepri treguesi më i mirë është ngjyra. Pjesa e poshtme e frutit duhet të jetë në ngjyrë të artë dhe jo jeshile. Piepri duhet të ketë një arom shumë të mirë gjithashtu. Si ta ruani? Piepri është i gjatë dhe pasi është vjelur, me kusht që të ruhet në temperaturën e ambientit. Nëse ju pëlqejnë të ftoht, mbajini në frigorifer gjatë natës, por nëse një më gjatë, do të fillojnë të zbuten dhe kalben. Pje për jërë shumë i ombër, ndaj edhe mund të kombinoni me përbërës të tjerë më të kripur për të balancuar shien si me përshut apo djath. Peshkët, nektarinat dhe kajsit janë mbretëreshat e sezonit të verës. Si ti zgjidhni? Mënyra më e mirë për të zgjedhur peshkët dhe kajsit më të mira qëndron tek ngjyra e tyre. Sa më portokalli të jenë, aq më të ëmbla dhe të mira janë. Por mbi të gjitha, këshilla e durr është besojini më shumë lohatjes së ujit. Peshkët dhe nektarinat më të mira kanë një arom të parezistueshme. Si ti ruani? Peshkët dhe kajsit ideale vazhdojnë të piqen edhe pasi janë vjelur, kështu që mos u shqetësoni shumë nëse fruti në fillim është pak i fortë, por si fusi në frigorifer përja se të jenë zbutur dhe të kenë marrë më shumë aromë. Për një kompos të apër e qelë më të mirë, duhet të jë jëhisht një lukurën pjeshkve, nërkojshë me kajsit nuk është e nevojshma qershit qershori është pa diskutim muaji i qershive edhe pse tashmë kanë dalë në treg piku i pjekjes së tyre arrin pikërisht në këtë muaj fundi i muajit shënon edhe ardhmjen në treg të vishjeve që dallohen për ngjyrën e erës dhe shijën pak më të ëmbël si ti zgjidhni qershit shikoni për qershim me lëkurë të lëmuar dhe me shkëlqim sa më errët të jetë ngjyra e kuqe aq më e mirë qershia pasi tregon se ajo është plotësisht e pjekur me qershit e bardha shikni të jenë sa më transparente dhe me ngjyrë të art Të kontroloni edhe bishtat, ato duhet t'i jenë jeshil dhe me fleksibilitet, nërkoj që në momentin që ruhen, marrin një një gjurë si vishje në të kafejnë. Si t'i ruajmë që rështit, futin në frigorifer të izoluara mirë, ato mund të rëjmë dheri në disa javë dhe këtë mënyrë. This is Club FM 100.4 Mirëmëngjes, mëngjes. Yes. Ojojoj, oh, mirëmëngjes që ju jemi duke i ardhur nga klubi i mëngjesit në valët e radios kombëtare Klan FM edhe në ekranin e Klan Plus çdo mëngjes nga ora 7 deri në orën 10 zonë sotrin. Shumë më ndihmshme censura sot. Është një censurë e... jashtëzakonshme. Është jashtëzakonshme. Ka nevojë për pak dim, ndim, thảm. Po ç'ndim, ka nevojë për lubrifikant. <laughs> Dëgjojini pak. Në no moment. Kjo është maja me lartë e malet në Afrikë Dhe përkë me lartësimët ma dhe geografike në të gjithë tokën <coughs> E dhe njerë kujdes 069 27 22 2 069 27 22 2 Kjo është maja me lartë e malet në Afrikë Dhe përkë me lartësimët ma dhe geografike në të gjithë tokën A oh, shë pa mundur Zonja zonjë Jo, zo jeri mund të thuash Mën të thuash Maja, Maja, Maja, Maja, Kodra, Ndoj, Gdita Jo, nuk gjëndë dhe du Shumë e thjesht, nuk sepë dëndima Po dhe ashtë ndim, mu dha Po dha, pa sajë, qupa Qupa Qupa Hmm Hmm Nu këti, nuk diqë qëtëm Por ka rridhër kulmin kjo Me vëshështi që ti ke këtuje në kësa loje Je vërë si një pitbull radiofonik po të duajsi Ka fshon mendimet si e njerëzve. Si mund ta gjejmë nese çfarë është ajo? Google. Hmm. Ja te po, faqja kë që shikoj. Do duhet të menduar se çfarë që që mund të ketë Mali. Po. Mendoj që është aty pra përgjigjja. E dëgjojmë edhe një herë. <të> Kjo është maja më ma e lartë e malit në Afrikë dhe e lartësia më e madhe gjeografike në të gjithë tokën. Seriozisht e keni? Seriozisht. Çfarë mund të thënë? E moravex se çfarë është? Ti e moravex vërtet? Ja thash unë herit. Po ç're? Po mbarojnë çdo laps. Vërtetë? Po. Okej. A tino debemë ndër lojën me 3, 4 dhe 5? Cilin lojë do? Shikojmë se si ja del ti me çupat kur je mm. vizat. Oh, oh. me vizat. Ah, me vizat, fjellem. me vizat. Fjala bravo. Zona vetrinë, klubin e mëngjesit tani. Gjuna, surpriz kjo. Po si gjuna? Jo, nga që të dojë përjetoj të të lori, thëmës Jo, <të> lori mund, mund të mund të apërjetoj përmes përmes diqimit, thëmë Okej okay. Gatje Këllë lori së pas ka sërlaps <të> Kemi një fjalë me tre një fjalë me katër <të> edhe një fjalë me pes shkronja <të> Okej okay. Se ka qëko kemi jërë Në Leqojmë nëse ja dilni që të mund një njëri tjetërin luaj në olta kunder altinit kunder jërit a kanë lidhje fjarët me njëra tjetër? jo, se s'kemi jo okay. jëri <laughs> fjarën e parka tre shkronja e shkronja e parë për ju është hë hë fjarën me tre shkronja, shkronja e parë për ju është hë teh. teh bravo mm. qarë është tehu tehu i thikës Te, Sa është te huithikës? Është pjesa e çikut. Pjesa hey, ah, e pentrë. A do të kombanohet atë ose mbahet? Pjesa e drejtë. Jo, fishti. Juhet te. E thikës së shpatës e. Po. Pjesa e mbretë e thikës a bësh? Ana e mbretë e thikës okay. juhet. Mos bëj këtë. Pana jo e mbret. Ah, se di. Juhet janë e mbret. Fjala është sa të shtë. Po është sa. Edhi, edhi, edhi, edhi. Wow. Bravo, volta tre pikë. Ka edhe shpata me dy te? Po. Se di. Kaun ka. ka. Okej. Okay. Çe pre de këte e ve këte? Ve këte nga dyja karta. Jo si një yatagan që ishte vetëm. Okej. Okay. Kjo fjalë ka katër shkronja, shkruaj uh, pa, pa, pa, pa, <laughs> para përjuës. S. Ola, ulo, ulo, rekë. Ulo. M'të shmande. M'fal për mos. Duhet lëvizur gjat gjat lojës. Fal, m'fal. Çohesh me Anton. M'lëviz më shkëvaj. Çe çika, çfarë ndrosh? Miri kë pantallonën që ke. Atëherë. I për papis. Atëherë gërma pa? e fundit ishte S. S. Okej. Okay. Shkruaj para përjuës S. Oh. Shkojnë dytë për ju është rë Kurs Kurs e pasak Ters Ters, a oh, osa ters e pasak Shkojnë dërë të për ju është a A A A A A A A A Këtë pa mundur që të fitoj Jo, nuk është barsë alëtin, përvoj një tjetë <laughs> A të është mars Marsë është e sakë të lumët nuk, nuk e ke gjithu <laughs> Se se e barsë e në vend njëta marsë Që që ikum Kjo është e fundit fare Kjo është për ju dhe për lorin Nëse është duke në të quar nga makina tani Shpresar Kjo fjallë mishdashur është një emër Në trajten e pashquar Gjënja ma mm -hmm. shkullore Numër një j <laughs> shkronja e parë për yu është më. m. e cila është fjala shkronja e fundit në fakt. Pam, okay. M. Shkronja e parë për ju është m, shkronja e dytë për ju është i. Është mm. një emër, mm. trajta e Pashquar, gjinia maskullore numri 1 është shkronja e tretë për ju është r. Dhe më shkronja e tretë nga fundi pra. Është një fjalm i zgjashur që, që ka pesë shkronja njësej dhe mbaron me rim. Kjo është me pesë. Me pesë gjyssej mbaron me Kjo rim. Ne da do dalin me gjashtë atë që po mendoj baron me rim shkronja katërt po, bu po. burim burim burim thot Altini burim, ka, burim është një zgjedhje e dur por e pasart okay. si ka dellal din del e ke mir por e nuk atë ka... atë po mendoj dy fjalë po njëra anëtëre në cilën durim du... durim jo, durim jo. bravo Leri ja. por e pasart shkronja e katërt për ju është i i, I rim pra pra është i rim Olta, Lori nësë nga të gjonë Lirim <laughs> Jo, Lori për qa ka shkuar, për një? A, ah, përrim Për një Gjë, gjërim Gjërim, gjërim <laughs> Gjitha si fitoj, Olta wow. bravo. bravo, Olta <laughs> Të lumët Meri mikrofonin të një dhe këndo, e ke këtu <laughs> Jo, jo, shjertini të A, shjertini Ati në <laughs> ke atu mikrofonin në ekran Ndërkohë kapë dy fitues për, për këngën e ditës është Leonora Që fiton dy bileta për në Cineplex 2 një 4 i mbaron umri Rëqebul Rish ishte kapë shafë Rëqebul ishte sartë Sartë bravo, sarko, bravo. Sarko, bravo. Dhe, është Dani fituesi një kontrolët të plotë mjekës Zonja në zotrin, këj është Zonja në zotrin, këj është Oreti më zmanë një bëjtë Shabë në shumë Këj është një rëqebul, zonja në zotrin Dhe Gjubi <Skript> Ikime, më këtëm i sër ish nesër në klubin e mëgjesitora, është anji nënte, 53 minuta. Nga unë blendi, nga jeri, nga altini, nga Lori, nga Olta, është, čau. Nga Olta, është, čau.